Hej, hej välkommen till ett nytt avsnitt av Abiton Nördernes, avsnitt 113. Det här är Nico tillsammans med Färnan. Ja då. Och i veckans avsnitt kommer vi prata om spelen Doom, Skyforce Anniversary, Axiom Verge på Nintendo Switch och Star Wars Battlefront 2-betan. Veckans ämnen är Early Access och skärmen med serietidningar. Och i Abon Comics så kommer vi prata om Ant-Man Issue 1 från 2015- och jag kommer att prata om Venomverse och Fernan kommer att prata om Spider-Man slash Spider-Gwen sitting in a tree. Men först, Fernan. Hur är läget? Jo, det är... Nej, det är inte skitbra, eller? Du har varit skit? Ja, jag har varit helt utslagen <laughs> hela helgen. Börja i. Så du har nördat jättemycket nu när du har legat hem och tyckt sin in om dig själv? Ja, det har jag faktiskt gjort. Ja, Aha, mycket har haft mer än vad det hade varit om jag hade varit frisk i alla fall, så mycket kan vi säga. Mm. Äh, har väl varit förkyld och feber feberslagen hela helgen i stort sett Har till och med var, var till och med så illa Så att jag gick hem lite tidigare från jobbet idag med så att, Men nu börjar det räta till sig Nu är det mest bara en massa sån där gucka i näsan Som är kvar och, okay. och, och lite hosta annars, annars börjar det, det känns bättre i alla fall Mm, härligt Så vad har du nördat för något kul då? Jo, äh, jag började ju med att ta ner båda Nya spelen för Playstation Plus Det ena var Skyforce Anniversary mm. Det har jag plöjt ner en hel del tid i Alltså det är sån här klassiskt Vertikalt rullande Shoot'em map Kanske man kan kalla det för Du vet, så här Skärmen scrollar automatiskt så här Hela tiden i en jämn och Stadig hastighet mm. Du är ett litet flygplan som ska åka runt och Skjuta ner dina fiender Typ Uh, en väldigt klassisk term för det just nu är smupspel, spel man. What? <laughs> mm, okej okay. Det är tydligen, det är när man kör sånt här, då, då heter det inte en tjur, det är en shmup Okej, okay. okay. ah, ja, okej Ett shmup uh, <laughs> har jag kört uh, Jag trodde bestämt att det fanns en liten story i det hela Men mm. missade alla cutscenes Jag vet inte vad jag gjorde mellan banorna <laughs> okay. Utan det var bara så här. Jag nös och sen var det borta Så skulle jag bara flyga och döda massa saker igen så att okay. jag säger: Finns ingen story. Det är allt jag har att säga. Det finns en, en stor fiende som jag möter lite då och då. Men okay. det enda han säger är typ så här: Åh nej, inte du igen. Nu ska du dö. Det är typ det enda. Det, man får ingen mer förklarat för sig. Mm. Du är ett litet rött flygplan. Jag, jag, jag får liksom känslan av typ så här: Röde Baron långt fram i framtiden. Utan där du flyger och liksom ska skjuta ner massa. Det kommer flygplan Det kommer torn Det kommer båtar Det kommer jättebombplan Allihopa, pansarvagnar med För den delen, allihopa försöker att döda dig Du ska ta dig från Ja, från början till slutet Under tiden där så kan du Hitta kompisar Eller vad kallar man det? Alltså, soldater Utställda på banan, mm. ett visst antal Som du kan åka och rädda så du ska du liksom åka över dem och vara ovanför dem i ett visst antal sekunder tills en liten timer snurrar runt och då har du räddat den personen så då kan du fortsätta vidare liksom. Ah, okay. eh, det finns nio baner vad jag har sett. Eh, jag har inte finns det fler, då har inte jag klarat de här nio än så att jag kan se längre fram. Eh, varje bana har samma där, såvitt jag vet, tre svårighetsgrader. Okay. Du börjar på den, på den första liksom... Svårighetsgraden och du kör Då har du fyra olika grejer du ska klara av eh, Oftast så är det Skjut ihjäl 75% av alla fiender Skjut ihjäl 100% av alla fiender eh, Klara banan Utan att bli skjuten Och Rädda all personal Det är okay. de fyra stjärnorna liksom man kan få På en bana När du har klarat alla de fyra På, de, på en bana Då kommer upp en ny svårighetsgrad som är klara mm. exakt samma sak Bara det att det är svårare det är, ja, det är fler fiender De tål lite mera Ja, den biten Så, liksom, så staplas det upp jag har, På första banan har jag klarat av Första, andra Jag har en stjärna kvar på svårighetsgrad, svårighetsgrad Nummer tre, så det är därför jag inte vet Om det finns en till För det är den banan mm. jag har kommit längst på eh, Och jag har kommit till bana Sju, tror jag det är nämligen så här okay. också att du måste samla ihop sådana här stjärnor. Det räcker inte att bara klara föregående bana. Utan du måste även ha klarat ett visst antal stjärnor för att ta dig framåt. Okay. Så att när du kommer till bana 3 tror jag det var. Då för att komma till bana 4 så måste du först och främst klara bana 3 Och sen måste du ha typ så här åtta stjärnor insamlade. Så okay. att det här är ju verkligen ett nöta, nöta, nöta spel. För att det räcker inte att klara nivå 1 på alla banor för att ta dig vidare. Nej. Det räcker inte och du måste in på svårare eller på hard då liksom den bit, ännu svårare svårighetsgraden för att samla ihop till lite mycket stjärnor. Mm. Spel Spela lite roligt. Du, ditt eh, fartyg eller ditt skepp eller skepp, flygplan, flygplan. Eh, kan du uppgradera på olika sätt. Du har en Main cannon, du kan köpa till eh, Vingkanoner Så att han skjuter även utifrån vingarna Så du har liksom tre skott som går fram, framåt ifrån dig jämt och ständigt Du kan köpa till granater Eller raketgevär Du kan köpa till eh, skydds eh, Åh, vad heter det? Skydds, eh, sköld ja, Som du kan sätta upp runt dig Som håller ett visst antal sekunder Du kan köpa ja. till och superlaser Du kan aktivera också som dödar precis allt som är framför dig typ mm. och ja massa olika uppdater eller uppgraderingar som du kan köpa till för att komma längre och klara mer stjärnor mm. ser inte att jag skulle fortsätta spela det, det, alltså, det är roligt, för det, när jag väl sätter mig och spelar, då spelar jag alltså en 10, 15, 20 gånger om, men det är mm, det okay. där så fort man släpper det i typ två sekunder då har du glömt bort det redan det, det, är som, det är som i alla fall för mig som Downwell som vi spelade för några veckor sedan uh. Det är skiteroligt när du faktiskt sitter där och kör och kör och mötar Och du, du verkligen säger men jag ska fan klara den här banan utan att bli träffad Jag ska liksom döda varenda enda en på den här banan Men mm. släpper du det så finns det ju ingen story eller någonting som vi ska i huvudet på dig Så det är liksom bara så här puff, bort med det spelet Och så kliver mm. du över till nästa spel liksom men hur är det känslan på det just föra skeppet fram och tillbaka? För det video jag har kollat på ja. ser ju riktigt schysst ut Och jag gillar ju sådana här spel Som sagt, Downwells slog ju hårdare på mig än vad det gjorde på dig Och just sådana här, jag älskar shootemaps och smupp, smuppspel allt sånt där. Alltså jag tycker att det, det är skitroligt Och det är snyggt som mm. satan tycker jag. Alltså jag Man får verkligen en känsla av liksom det här att Hela banan i sig, man får se lite öar, man får se lite fartyg när du skjuter på dem så exploderar de inte bara och försvinner Utan de ligger liksom kvar i vattnet Och guppar och brinner och liksom sådär Så att okay. det är jättejättesnyggt på det sättet Andra mm. större flygplan Som du skjuter ner till exempel Och fartyg också för den delen De liksom När du har skjutit färdigt på Eller när alla kanonerna på dem har gått sönder Då börjar den liksom vingla lite fram och tillbaka Medan den brinner Då kan du fortsätta okay. skjuta på den Tills den exploderar Eller så kan du bara låta den falla ner i vattnet till exempel Ja, ja. Så de har gjort det väldigt, det är väldigt snyggt på det sättet Och det, det fick mig väl ändå att fortsätta spela ett par gånger till Men ja. och styrningen är alltså supertraditionell Alltså det, den är väldigt mm. direkt, det är liksom ingen fördröjning eller någonting sånt den han följer med, då har det lite utsuddat så här Precis när du liksom börjar trycka och när du släpper Men det är liksom inte alls mycket Utan det, det känns Nej. väldigt direkt i knapparna om man säger Nej för det här finns ju på PS4 också ja. Så jag är sugen på, jag har tagit ner det, det har ja, jag. Ja. jag har bara inte hunnit spela den Men jag tänkte ta det i helgen nu. Absolut, Nej, jag, jag så, säger så. har du några minuter med. över så prova det För att det, det är det värt Alltså det är ju värt eh, I mitt fall så kommer det bli precis som Downwell Jag har dem kvar, båda spelarna på Vitad, det kommer mm. att bli sån där Om jag sitter på muggen någon gång eller någonting sånt där Och har Vitad i närheten Då kommer jag dra fram dem, absolut mm. ja, men coolt Nej, för jag, jag, jag är sugen på spelet Men det har kommit så mycket annat som jag testar nu i helgen mm, mm. Så jag ser fram emot att testa det Nu när det låter helt okej okay av dig alltså. Ja, alltså det är skitroligt jag, och jag är lite sugen på att ta mig fram Mer framåt än där jag är För att se om mm. det finns någon story Eller om det finns någon liksom Alltså Om det här tänker trappas upp någonting Mot den här stora bossen jag möter lite då och då För det är i stort sett Inte varje bana Men varannan Nej. bana så är det sista du möter är liksom en jätteboss Som, mm. ett, som en jättehelikopter till exempel på en bana Eller på som två jättestora fartyg på en annan Där du verkligen måste Du, du, du kommer att hålla på ett par minuter För att, liksom dö, för att kunna ha koll på den här I alla fall i början Innan du får uppgradera ditt flyg, flygplan tillräckligt mycket mm. Om man säger Men hur känns det för dig just nu med fienderna? Är det att Eftersom det är olika nivåer är det stor skillnad mellan nivåerna Eller är det bara att de trycker på mer folk eller hur det alltså, där? Jag skulle vilja säga att Det, är inte så här jätte, det, är inte, det känns inte I alla fall som att det bara är att kasta in Mer fiender, det är nog mera Nej. så att Man drar ut hälsomätan Lite, lite, lite, lite okay. grann att de blir, det, det krävs kanske ett skott till Eller det kanske krävs liksom Det krävs den lilla extra ibland för att döda vissa mm. av dem På, nu för mig Om man säger, på första nivån Så pangar jag, alltså ett fartyg, ett skott. Eller ett flygplan, ja. ett skott ungefär. Men det är ju för att jag har, jag har ju ändå uppgraderat rätt mycket. Mm. Eh, dock så ska jag säga att banorna gör. alltså banorna är skitsvåra. Det blir kaos okay. efter en stund. Om man ska liksom. Mm. sätta upp ett scenario så du kan ha till exempel. tre stycken torn på banan som bara skickar ut. alltså. röd, eller vad heter det? laserstrålar åt alla håll samtidigt i. Liksom en mikrosekund okay. Och så lär du ju liksom Då lär du åka runt för att missa dem där Medan ja. tre andra torn Sitter som en kåpist var Och skjuter liksom tio Aha. skott i taget Som du måste liksom hålla på mm. parera för Och sådär Så Det är skitroligt På det sättet, absolut Jag tror det är någon bana som jag höll på alltså, Jag höll mig i samma hörn I säkert i 45 sekunder Och utan att lyckas skjuta på en enda fiende Eller en enda mm. Alltså lyckas få in ett enda skott på den här bossen bara för att det var enda stället på banan Där jag kunde hålla mig säker Enda stället som deras skott inte träffade mig Och sen Nej. var jag tvungen att liksom försöka Värsta labyrinten för att ta mig ner På rätt sida av fienden Så jag kan skjuta på dem Så att det ja. är det ju jätte, jätteroligt och, och lurigt på det sättet Det ska bli intressant För jag, jag gillar skärmen med om old school ja, ja. När fienderna de kommer mot dig Och du ser liksom och du läser av hur de är mm. Många av de här nya sortens spel är det myrornas krig, de kommer överallt ifrån Och jag har ingen koll på vilket är mitt skepp Till slut och vilka är deras Och det är ju det jag blir lite rädd för när det, Just nu med dagen så att det blir för mycket mm, för mig Jag kan säga att här Kör du samma bana ett par, ett par gånger Efter varandra, då kan du räkna mm. ut Vart de kommer Ja det är så. Ja, Och du kommer att kunna veta det, det är jätteintressant Första gången man spelar För då tänker man så här, shit om jag ska lyckas döda Varenda en de kommer ju bara blåsa förbi mig Så att man, man håller på och panikar som satan Men ibland ja, ja. så till exempel kommer fienden och de åker in Så tar de liksom en loop på banan För okay. att försöka skjuta på dig eller försöka, för att försöka ha ihjäl dig Och det är sånt man lär sig efter en stund Att ah, jag behöver kanske inte döda dem direkt när de kommer in på skärmen utan jag kanske kan fokusera på den här fienden istället För att sen gå tillbaka och skjuta på de här och mm. fortfarande hinna döda alla liksom Innan jag kommer i mål För att det är så ja, Kommer, kommer fiende, flygplanen till exempel In i liksom ena hörnet här in, Då kan de också bara Gå diagonalt över skärmen och sen försvinna Utan att är du liksom Har någon möjlighet liksom... att skjuta på dem igen mm. Är det olika Fartyg som beter sig olika Eller är det liksom Ja, det, ja absolut det, det finns olika fiender om man säger så Du har ja. Olika färger på olika flygplan. De beter sig mm. olika. Vissa, äh, heter det? tror det är röda, tror jag de, är. de Oftast så kommer de bara Och gör en jätteenkelt sväng eller någonting sånt. Sen åker de rakt ut från banan. Sen har du okay. gula flygplan. De brukar gå in och de gör otter och de gör fan alla möjliga konstiga former på, ah, mitt ja. på banan. Så att, ja, det går, att, det går att liksom vad ska man säga, räkna ut vad de, vad de antagligen kommer att göra också. Ja, precis. Du ser mönster beroende på skeppet. Precis, mindre. precis. Men det får godkänt helt enkelt. Ja, det får det. Och jag säger det. Prova. Så får vi se vad du tycker om det också. För att jag... Jag kommer nog säkerligen att fortsätta spela. Men det är ingenting som jag kommer liksom att nöta, nöta, nöta. Det, det är det inte. Men Nej. det är ett spel jag tycker absolut får godkänt. Absolut. Har du gjort något annat roligt? Eh, sen har jag två spel som jag har spelat tidigare. Så jag tänker mest bara nämna dem. Och det är att jag har fortsatt på Beyond Good and Evil. Mm. Eh, Tror mig vara ganska nära slutet Inte jättesäker men jag tror det i alla fall okay. Det känns som att storyn Drar ihop sig om man säger Sen har jag mm. fortsatt på Har sp det spelet ändrats någonting? Äh... Just kombatten har blivit Mer utvecklat eftersom jag inte gillar Nej, det spelet Nej, i början kombatten är exakt samma och jag kan förstå okay. Vad du menar med den Men eh, det som Får mig att fortsätta är ändå så att kombatten är inte spelets primära grej. Nej. Det, det, det, spelet är inte tänkt att du ska gå runt och slå, slå på människor och folk, utan du ska okay. gå runt och lösa pussel. Oh. Eh, enligt mig är det så. Och, och då kan jag godkänna de få gångerna du faktiskt måste slåss med någonting. Mm. Eh, uh, vad som dock har börjat irritera mig som oh. satan är styrningen. Men det kan vi återkomma oh, okay. till när, <laughs> när jag har spelat klart hela alltihopa. Oh. Nej, för jag läste någonstans att Beyond Good and Evil 2 Skulle väl handla om några helt andra karaktärer ja, Att okay. det inte är de där två ja, ja. Så då känner jag liksom att eh, Då skippar jag nog hela första Beyond Good and Evil Hoppa in i andra och ser vad den tar mig istället mm, mm. För det, det, det är ett tag kvar tills de kommer dit helt enkelt Absolut, absolut är det så jag, Men jag har ändå fastnat för För vad de vill Vad de vill göra med det här Eller vad de liksom har börjat berätta Så jag vill, jag vill mm. höra resten Ja, precis. Så får du berätta vad, vad hela spelet egentligen går ut på mm. för oss som inte har spelat helt enkelt Exakt. Det mest det jag är nyfiken på och kanske får höra om, om inte annat om just de här två karaktärerna utan kanske mera om helheten, alltså om universumet mm. på något vis. Mm, precis. Det andra spelet då, vad var det för? Jag har också lagt ner ett antal timmar till i Dragonfin Soup. Eh, och inte varje gång jag är inne på PS Playstation så ser det ut som att du sitter och spelar det. Ja, exakt. Exakt. Det, det, det behöver inte nämna något mer om det heller förrän jag är helt klar med det. Där tror jag mig fortfarande ha kopiösa mängder timmar kvar. Eh, för att nej, jag vet inte. Det, ja, lurigt. Vi tar mer om det också sen när jag är klar. För det kommer jag nog att fortsätta med. För det är precis lagom mycket intressant. Är det också samma lika? Du kan fortfarande bara ta ett steg. Ja. Då så. <håll> <koll på> <håll> uh, vi har ju båda kollat på en film också oh. Jag vet att vi kan ta upp nu För du har ju såg den innan mig Exakt, exakt uh, Vi såg ju båda Hate for Late oh. uh, Tarantinos Lilla rulle mm. Vad tyckte du om den? Alltså jag har ju hört jättemycket om den här filmen Alltså okay. både bra och dåligt Så därför tänkte jag nu i min feberyra här i helgen Att vad fan Ska jag titta på något så kan jag väl ändå titta på någonting som jag faktiskt har varit intresserad av. Eller nyfiken på. Och. Den känns ju superklassiskt, Tarantino på något vis. Den. Den säger mig inte ett skit Samtidigt som jag ändå tycker att det har inte varit, har inte varit bortkastad tid att titta på den. Sam, samtidigt så när jag kollar klart på den så här, är det liksom så här. Ja. <snar> Jag jag vet inte riktigt. den säger uh -huh. mig ingenting på något vis. Visst var Jungle Change den som var precis innan. Det är väl han ja, den som var innan som man gjorde. Det, borde, det var ingen emellan ja, där va? Det borde stämma. Mm. Uh, jag såg den här också. Mm. Jag har liksom, men jag hade ändå Jungle Change i baktanken från båda Villa Västerna och det här. Ja. staten i gatan var den här är bra mycket segare. Ja. alltså Storymässigt, det hände ju inte mycket. Jag tänkte, liksom, ah, men nu kommer det bara vara död döda, döda hela tiden. Men det här var väldigt lågmäld liksom. Det tog ju tid. Man fick ju liksom... Man fick lära känna mest de flesta av karaktärerna i filmen ganska bra. Mm -hmm. Vissa bra mycket mindre än de andra. Men man fick ändå men det var mest diskussioner hela tiden. Inte det här gana skjutandet som jag var beredd på. Nej. Så jag, jag tog så här... Eh... Jag kom in med helt fel uppfattning Vad filmen skulle vara Så till slut jag satt där Vad är filmen? Är den två och en halv eller tre timmar? Någonting ja jag någonting i den stilen ja. jag, hade, jag hade en halvtimme kvar Och då hade jag suttit Jag kollat lite och helt plötsligt var klockan halv ett på natten Och jag bara <laughs> jag måste gå och sova För jag skulle bort dagen efter ja. Så jag sparade den sista halvtimmen Och den sista halvtimmen var ju Typ det jag trodde att hela filmen skulle vara så jag fick liksom två delar av filmen på så sätt eftersom jag inte såg allt i sträck. Så hela första grejen var den här uppbyggnaden och sen andra då var det ju bara liksom skjuta och sånt, inte överdrivet våldsamt det var mycket blod och sånt men det var inte så här helt galet skjutande att nu skulle 20 personer dö av två liksom, två pistoler utan här var det liksom ett skott, en död liksom och mer åt det hållet. Ja. Jag gillar filmen, det gjorde jag. Men det är inte så jag kommer... Nu har jag sett den en gång och det räcker. Nu behöver jag inte se den igen. Men jag gillar den ändå det att fick se av ja. den. Men som sagt, det var lång, lång uppbyggnad hela tiden. Och sen mot slutet gick det istället jättefort. Mot slutet var jag... Rush. Jag hade ändå förväntat mig till slutet när jag kollade dagen efter att få ett litet mera slut. Liksom att... Vad ska man säga... Ja, men en kvart till där de liksom förklarar vad som hände för de diskuterar ja. om ett andra gäng och sånt där. Ja. Men eh, det gänget fick man ju aldrig se. Nej. Jag förväntade mig att de skulle komma dit och se liksom, allt som hade hänt i det här huset. och det där mm. Mm. Att någon skulle komma dit och bara se allt det där, Men det fick man ju inte, utan man fick ju bara en svart skärm och så var det slut. Eh, så helt okej, okay, men det är ju ingenting jag kommer se om om jag säger så. Alltså jag håller med dig, men, men det är också min eh, generella upplevelse av Tarantino-filmer överhuvudtaget, jag har sett ett par stycken till det, det mm. är en film jag kollar på en gång och aldrig mer alltså, och det är inte för att de är okay. dåliga jag tycker, att den, jag tycker ändå att den här var bra alltså, jag tyckte det var mm. skitintressant hela hela alltså konversationerna hela mellan allihopa, hur alla gick ihop och hur de, liksom, hur de satt där och var paranoida i stort sett, varenda en av dem liksom försökte räkna ut vem det är som gör vad och hur och hela den biten, skitintressant mm. Men det är ju inte en film jag sätter mig och tittar, på, tittar igen. Liksom. Nej. <laughs> uh, nej, den andra två filmerna som jag har sett om flera gånger. Ja. Det är ju Pulp Fiction och det är uh, Jungle and Change. Ja. Det är ju de två som jag kan sitta och få se. Annars är lika likadana och ser dem en gång ja. och sen inte mer. Ja, men exakt. Horstad uh, skriver här: Sågen i den? Stryp jag <laughs> Så jag tycker inte vi har sågat den Vi tycker båda den var bra, det bara att vi inte kommer att se den oftare Exakt. Och skriver han, Tycker ni om spyande ansiktet då? Det är en väldigt blodig scen, det kan man ju säga alltså... Jag tyckte inte den var så jättefarlig Jag tyckte det var värre mot en annan scen Där man, det är en kvinnlig karaktär Som får eh, järnsubstans över hela sig Kan man säga Ja. Det, alltså. Just ja. den tyckte jag var vidreare. Just att allt satt ju kvar där. Det andra var liksom ja men det rinner av. Det andra var ju så här köttiga bitar. Det tyckte jag var vidare. Alltså jag måste säga så här, båda de scenerna. Alltså jag var ändå förberedd på det här. Det tycker jag. Mm. Jag, jag tyckte i alla fall att jag var det. Men spyan är alltså det var jättenära att jag faktiskt var tvungen att pausa eller vad som helst Jaffe. alltså för att det var det var precis på gränsen på vad jag klarade av i helgen kan jag säga. För att, äh, jag vet, och jag vet inte vad det var heller För jag brukar inte vara kinkig mm. på det sättet Men det var precis på gränsen eh, ja. Jag reagerade På hjärnsubstansen också Men det var också mm. lite Det var lite lättare att ta, tyckte jag Även om det hängde kvar i hår Och allt ja. möjligt så det, äh, det är något han men... ska ha stjärna i kanten för, för han kan ju göra vidriga ja. saker Utan att vara ja, läskigt eller ha. så Så är det vidrigt Men det här du sa Nacka, om överdrivet Det enda som jag tyckte var Too much över det Alltså att man kunde ha klippt innan Det var ju spyscenen ja. Att du gör det en gång, fine Att du gör det två gånger, fine Att du gör det fem, sex, sju gånger Nej, det hade vi kunnat skippa ja. Liksom, eftersom det är två karaktärer också, ja. helt plötsligt är det som att det skulle vara Någon scary movie film Att alla står där bara. Börr, börr, börr. Man var men sluta Ja, nej, det kan jag hålla med om det, det, Man hade, man, Precis som du säger Man hade kunnat spara hälften men, mm. jag tror bestämt inte att det hade varit... Det hade inte... ja. Nej. Hans typer Nej, behövde... av film, helt enkelt. Det är så. Han har ju liksom så här mycket blod måste vi använda. Ja. Inte mer, inte mindre, utan så här mycket. Hmm, vi har använt för lite. Ja, men vi tycker inte om de här scenerna. Då får vi bort ja. några liter. Ja, det är bra. ja. bra. Ja. Nej, men helt okej okay ändå. Men det är det du har nördat ja. i helgen. Jag hoppar till mig då. Jag såg ju också... Ja for late. jag har eh... Eh, Jag spelade, jag snackade ju förra veckan Om eh... Eh, Axiom Verge heter det mm. Mm. Eh, Jag skaffade nu det För det har precis släppts till eh, Nintendo Switch också eh, Nintendo Alltså Som stationär, om man spelar med en vanlig dosa ja. Är spelet Skit alltså spelet är jättebra det, det märks ingen skillnad mellan alla olika varianter och sånt det enda som var negativt med Nintendo Switch variant är om du bär handhållet okay. för det märkte jag nu att det är inte skönt att spela sådana här spel Aha. på den här, om man tänker Metroid-spel och liknande just att du har, du går gå fram och tillbaka upp och ner och sen kan du skjuta i åtta vinklar du har upp, ner, vänster, höger eller snett åt varje håll och dosan är inte speciellt skön i den switchen när man håller i den här knapparna, styrknapparna. Mm. För han talar spaken, den är alldeles för högt upp. Och den tycker jag inte jag om att använda sådana här spel. Utan då ska jag använda de andra knapparna. Men de sitter för långt ner, eller de är, det är något som inte känns rätt. Så jag fick typ sitta och hålla i den helt fel. Liksom Switchdosa för när jag skulle styra. Allting kan du ändra. Liksom, hur knapparna är. Jag tyckte inte om skjutspaken till exempel. Mm. Eller jo, skjutandet jag. Men det är vissa grejer, man använder specialegenskaper och vissa använder man en borg till exempel. De byter jag helt i mappningen och allt sånt där. För det kan man också göra i det här spelet. Ändra mappningen på alla knappar. Mm. Så det, är, det har de gjort jättebra att du kan själv lägga upp hur du vill ha det. Men just att styra gubben kändes inte bra. Men det är bara för Switch-dosen, För att knapparna sitter inte skönt. Och det har vi tagit upp förut också att det är ju någonting att sitta med handhålet med de här Joy-Con-doserna är inte bra, de är inte speciellt bra. Men har du en Pro-controller, då märker du inte av det problemet alls utan då, det, just den dosan löser allt. Men Joy-kontrollerna som liksom är inbyggda, de är inte sköna och det kände jag verkligen nu. Mm. Så jag har spelat en hel del och visst, det var skönt att kunna ta med det ligga i sängen och spela. Men det var just att jag var tvungen att hålla liksom, hela konsolen väldigt speciellt för att kunna spela så som jag vill eftersom de, mattningen är inte skönt på styrningen. Uh, utöver det så har jag ju också spelat uh, Doom kan jag ta upp. Uh, jag tänkte, det här kan man antingen ta upp här eller i... Uh, Uh, uh, uh, Abba, vad heter det, Abba ja. Men jag tar upp det här istället för vi har ingenting mer i det att snacka om uh, Jag börjar Twitcha igen uh, Och jag kommer börja Twitcha hela spelserier uh, Så so jag började nu med Doom Och spelade första Doom-spel Jag har haft två streamningar, båda på ungefär två och en halv timme Skitbra Jag tror jag har snackat om det tidigare För jag har spelat igenom Doom en gång tidigare och ja, det håller den idag även om det inte är jättesnyggt grafiskt allting men det är kul att spela. Mm. Det, är, det är inte många så här, oh, så här old schooler som är jätteroliga att spela men Doom är fortfarande skitkul att spela. Jag har så himla roligt med det och kan sitta i flera timmar och bara latcha. så jag kan varmt rekommendera och jag har jag har spelat tre av fyra liksom levlar om man ska säga alltså hela när spelet kom så släpptes det som episoder eller perioder kan man säga. Ja. Så man har det är därför spelet avslutas hela tiden och sen utvecklar de och så kommer det andra. Så jag har precis gjort en och Så det är som DLC-ish. Finns... Ja, precis. All school DLC precis. <laughs> sen det som jag har kvar är jag läste på lite om det, ja. för det är mellan Doom 1 och Doom 2. Ja. Så det är lite, ja, precis som en DLC. Men de flesta av utvecklarna i Ed hade gått vidare till andra projekt. Okay. Så det var bara några få som stannade kvar för att göra det, för de hade ju motorn och allting. Men det, de sig inte riktigt, så det är ingen direkt story. Nej. Utan förut, i de två eller tre innan, då var det hela tiden story som man kunde följa som en uppbyggnad. Mm. Men i den här sista fjärde delen då är det så här: Ja, men i inferno sista delen så kommer man tillbaka till. Man har varit i helvetet, man kommer tillbaka till jorden. Mm. Och man hittar sin kanin död. <laughs> den här fjärde delen det är att du ska hämnas för din kanin bara. Ja, tung story. Bra jobbat, grabbar och det är liksom bandesign och sånt ska tydligen inte vara något speciellt heller Utan de har bara slängt ihop några små banor och så kört Det enda de har gjort så, jämfört med de andra spelen är att den här delen ska vara svårare okay. Så istället för att göra någonting mer intressant eller någonting så har de bara gjort allt svårare Men jag har helt enkelt den delen kvar så jag kommer få kämpa med den när jag kommer vidare i dum 2 Men jag rekommenderar alla, följ in med och eh, kolla Jag snackar engelska på väldigt engelska, men jag tror ni överlever Twitch.tv slash abon understräck Följ in där För jag kommer spela flera olika spelserier Det är bland annat har jag tänkt Halo Men det kan jag också säga att jag kommer Inte spela igenom alla spel Utan jag kommer välja lite Som i Halo kommer jag välja Master Chief Liksom storylinen Alltså Halo 1, 2, 3, 4, 5 Inte ODS-10 eller Reach Det är Chief inte är med mm. Och spelar jag Uncharted Då har jag inte riktigt bestämt Men spelar jag Assassin's Creed till exempel Då kör jag Desmond Det är alltså ett, två Brotherhooder Brotherhood För sen försvinner Desmond Så jag behöver inte spela alla Assassin's Creed spel Utan jag spelar de som har någonting gemensamt Och lite sånt där mm -hmm. eh, Så det ska jag Och jag lägger sen upp det på Youtube Om vi kollar kolla hand och sånt där Så skitkul Jag har haft riktigt kul med det nu i alla fall Och kommer definitivt fortsätta men det riktigt roliga som jag gjorde här helgen Det att jag spelade Star Wars Battlefront 2-betan mm. eh, Och jag spelade ju en hel del Star Wars Battlefront 1 eh, Och eh, ja, gick upp till högsta level, level 70 och allting Hoppade in i det här och eh, Det känns väldigt, eh, alltså Just combaten känns exakt likadant som första det gnällde lite på förut, det var att vapnen här har ingen riktigt rekyl. Det har det inte här heller, utan de känns lika nånt Men det är några nya baner och nya karaktärer Det som är helt nytt. Är bland annat början av spelet, så börjar man i som grupper. Mm. För om du spelar stora kartor det är 20 mot 20 tror jag eller vad, vad det nu är. Då ska man hålla sig i som gruppen när du dör så är det upp till R5 eller sex personer som om man dör i samtidigt så kommer ni hamna som i en grupp. Och då får du som en rund runt din karaktär på kartan. Och, ju, och ju, om ni håller er innanför, liksom hela tiden följer med varandra som en squad, då får ni bonuspoäng. Jaha. Med de här bonuspengarna du får bo, du får poäng genom att döda och göra så här olika missioner och sånt. Plus att hålla er i er squad Som du börjar med. Mm. Med de här olika poängen så använder du de poängen för att låsa upp eh, olika egenskaper. För i gamla Battlefield så var det som eh, mynt utsatta. Vissa mynt för hjältar. Vissa mynt för olika fordon. Du kan ju få så här fordon att köra flygplan mitt i kartan och sånt här. Det har man tagit bort de här mynten nu. Och allt är baserat på de här poängen du tjänar ihop. Så allting kostar istället. Så du dödar, du springer ihop med din grupp och spelar skitbra. Då ökar ju poängen mycket snabbare. Och en hjälte kanske kostar 3000 poäng. Och medan ett flygplan kanske kostar 500 poäng. Så beroende på hur du vill spela så måste, måste du spara ihop de här poängen och använda dem på olika sätt. Det funkar jätte, jättebra. Jag gillar den idén skit mycket för just... Spe, att springa ihop i en squad Är skitkul Och nu har de äntligen gjort det För i ettan så var det bara Hade du polare så kunde du starta med dem mm. nu, spelar, nu startar du ihop med flera random personer Men Ju, och ju håller ni ihop så kommer du tjäna skitmycket poäng Och det är ofta så man kommer vinna För då får du ut hjältarna Det är så du får ut de starkare karaktärerna Du kan få ut olika fordon och allt sånt där Funkar bra De olika missions jag gjorde Jag gjorde Två missions. Ena är att man ska hämta en... Antagligen är det en bomb eller en... Någon scanner. Någonting. Eh, ena laget kör defense. De håller som en borg. De andra ska springa in hämta bomben. Eller vad det nu är. Och springa tillbaka till sin startplats. Och detonera den. Eh, jag tror inte det är en bomb. Utan jag tror det är en... Jag vet inte vad man ska säga. Det är någon... Om det är ett elpaket för att starta upp din maskin, vad som helst. Ja. Du, måste ta till, du måste springa in i just den här borgen, hämta det från de som kör defense. Springa tillbaka och liksom fästa den i maskinen som står i er maskin, mm. eller i er början. Mm. Och då har ni vunnit. Den andra kartan är, då är det mer uppdelat. I början så är det, ena laget har en stort farkost som för sig framåt. Och då ska de andra förstöra den. Misslyckas man med att förstöra den så byts det helt och hållet att ditt lag som eh, försökte ta sönder den måste nu istället försvara sin bas. Eh, då har man som en... Eh, tänk King of the Hill. Man har ett område. Kommer de in, liksom motståndare in och behåller den i tillräckligt många minuter. Wait. Vad är det som händer? Vi fick error och nu fick jag upp dubbel röst Hör du mig fortfarande? Ja Ja, ja bra, då funkar inspelningen i alla fall Jag vet inte vad som hände med Twitch nämligen Det är därför jag hakar upp mig eh, eh, Det som händer Ja var så här, King of the Hill. Ja precis du, En hel grupp kommer in där och Tar över ja, Man ska hålla den i några minuter Tar man över den så har man förlorat det åt det hållet Det är alltid två uppdrag i varje karta Ja Det är svårt att förklara och det är lättare att se spela. Det är Problemet med dem är också att Folk som spelar fattar inte heller Va? Jag spelade Vad heter det Ja men om vi tar det här Jag ska ta sönder det här fordonet Som kommer farande ja. Det är att det är som Vad heter det Heter de EMPs, ja, EMP. alltså de skickas som elektrisk fält och som tar sönder fordonets sköldar. Ja. Och då ska man, när man har gjort det så måste man skjuta sönder de sköldarna. Ja. Alltså har du inget speciellt fordon så måste, kan, måste man använda flygplan och sånt. Okay. Folk fattar inte det här. Så jag sprang fram där och bara EMPs, okej okay, nu sköt sönder, sköldarna sprang ingen hade flygplan eller några attackerade inte det så vi fick aldrig ner den. Så hur mycket ja, sköt sönder den flygplanen och de åkte bara runt där uppe? De attackerade inte den som är hela uppdraget. Så vi, vi misslyckas ju för vi kunde inte döda den och då blev det istället vi ska defens. Så jag springer upp där. Ja, det här stället måste vi skydda nu, hålla det här hela stället. Ja. Så jag står där, håller och liksom och så märker ju alla mina lagkamrater börjar springa iväg. Så jag står där själv när alla mer kommer mot mig och bara jag kan inte hålla det själv. Helt plötsligt förlorar vi alltihop för då har de tagit över det där. Och vinner. Jag bara, eh, okej. Okay. Liksom, det är så dumt. Men det första stället jag snackade om då, det var lite lättare för där kunde jag spela själv. Ja, ja. Där kunde jag liksom ta över hela alltihop. Eh, så nu blir lite storytime här. Oh. Pappa Nico skulle berätta hur han överlevde kriget <laughs> uh, Vi hade hållit på uh, det här banan som sagt Jag är motståndare som ska springa in Och ta den här Manicken för att ta tillbaka till våran bas ja, Är enkelt. det lite capture the flagg över det här? Eller? Bara uh, det, lite det är så, en precis. enda flagga Precis, de andra kör Ren defense ja. och vi ska in, hämta Som flaggan ja. och tillbaka till våran bas ja. uh, så, så det är typ som ja, Du ska hämta ett paket ja och vi håller på och kämpar och kämpa och döda där skjuter skjuter och till slut vi får vi hämtar paketet tar ut den då dör man, då tappar du paketet. Ja. Efter en stund så kommer paketet tillbaka till startplatsen igen. Så där är ja, typ klassiskt capture the flag. Mm -hmm. Det är bara det att om du just här så var det kan inte du du kan inte som försvarare Gå fram till paketet och själv ta tillbaka nah, Hej, okej. Okay. I Capture the Flag kan du ju typ gå fram, ja. hålla in en knapp och så åker den tillbaka. Exakt. Här var det bara stå och den tills den automatiskt oh, åkte tillbaka. Åh, vad lurigt. Men, Men alltså, det kändes som att vi höll på i dagar och krigan. <laughs> alltså det var sån fight. Eh, och, men det var skitkul och vi höll på att kämpa och kämpa. Och till slut var vi alla på hela vänstra sidan av kartan och jag bara dör. Så jag får ju för mig bara, men, nu skiter jag här, jag springer höger så långt jag bara kan och går in där ja. och jag klarar mig helt fläckfritt tills jag kommer in i byggnaden, kollar mig omkring, ser ingen, jag ser paketet är där så jag springer in tar den och springer tillbaka, jag ser en person men han dör precis så jag bara perfekt springer förbi honom och jag tänker, men han har ju sett mig. Ja. Så han kommer, alltså de andra måste jag också ha liksom sett min markör, ja, exakt, för då vet jag att jag ja. har tagit den, liksom, de har fått varning. Jag springer upp i skogen, jag får inte ett enda skott mot mig hela vägen och jag kommer tillbaka till våra bas, sätter dit den och vi har vunnit hela matchen. Och jag var så jävla glad och jag bara, yes! Helt själv har jag vunnit den här matchen. Ja. Jag ser så jäkla mycket fram emot att se mig själv vara vad heter det MVP över hela kartan för jag har själv yes. vunnit den här matchen. Inte fan blev jag MVP eller. Allt som brydde någonting var hur många du hade dödat och jag hade skit i det dödade. Jag var gjorde. Det finns ett uppdrag. Vi ska ta den här vi ska ta den. Vi ska ta liksom det till vårt område och vi har vunnit. Det var det jag satt på. Ja. Inte fan blev jag MVP eller helvete. Nej, mitt team kan ju tacka mig för att vi vann men inte fick jag något godkännande för det. Men vad tycker jag om Better Front då? Skitbra, det är svinkul Men Det kommer ju behövas flera spelare Alltså du måste spela med polare för att det ska vara riktigt kul mm. Mm. Eftersom dina lagkamrater Vet inte hur uppdragen utförs Och det var exakt likadant i Better Front 1 Eftersom det alltid finns flera missions I liksom varje karta mm. Men Om man inte kan diskutera med varandra Så kan man aldrig hjälpas åt så om jag springer på den där och förstör maskinen, då vill jag ju ha en polare upp i luften som kan sitta och skjuta ner på den. Ja, men exakt. exakt. Och man, man vill ju måste ha en skåd, liksom. en, en verklig skåd. Och om Precis. inte alla fattar exakt vad uppdraget går ut på och kan läsa Nej. sina lagkamrater, då lär, man vara, då lär man ju kunna prata med varandra. Liksom. Precis, och det var ju det vi hade skitkul. Vi hade en grupp på fyra, fem personer i första spelet. Ja. Så vi alltid spelar med varandra. Det är det jag vill veta nu hur det är i det här spelet och spel med polare så nu börjar jag med en squad Får jag automatiskt Oj, sorry Med mina polare ja. I squaden om vi alla dör Eller kommer jag kunna hoppa in i den andra gruppen Automatiskt och sånt där, det är det jag vill se när hela spelet kommer ut Absolut Men jag gillar den nya squad-grejen Jag gillar vapnen och sånt, är exakt exactly likadant Det är också som är nytt är att Nu väljer du Förut hade du en karaktär och så satte du dina egna, egna vapen på det. Nu börjar man med olika sorters. Det finns olika sorters karaktär du kan välja mellan. Du har Assault som är den vanliga karaktären. Du har Heavy som tar lite mer, kan ha sköldar och sånt. Du har Officer som eh, lite mer. Vad ska man säga? Ja, men han ger boost och sånt där. Någonting liknande. Och du har Specialist Sniper. Det är de du får välja med gratis, alltså utan att använda poäng. Och de har olika egen, olika vapen, olika egenskaper och allt sånt där. Beroende på hur du vill spela. Och sen det, ut efter det, kommer att kosta poäng som du får genom att göra uppdrag. Eh, genom att spela runt i din squad, döda karakter, olika fiender och sånt där. Och det funkar bra. Jag spelar mest Assault, det var det jag var vanliga, van med liksom. Men just Heavy, ja, men han kan stå och skjuta och dra upp en sköld mitt i allt. Ja... Är du en vanlig sålt då är du bara att lägga bena på ryggen tills den där skölden försvinner för du har inte en chans. Så det är det gav en helt annan taktik och sånt det att spela också att vilken karaktär ska jag köra nu? Direkt i början ska jag börja med en sniper kanske och ta för ena kartan börjar båda lagen i en lång korridor bara mitt emot varandra. Och då är det, de som har sniper, de kommer få några gratis liksom, poäng att använda senare för de står där med siktet i och de bara skjuter dem innan de andra hinner att se liksom. Men världen känns bra. Det var liksom olika karaktärer som ut på kartan och allting, och som inte är med i matchen. Så jag tyckte det var riktigt bra. Så de verkar ha gjort väldigt mycket. Jag ser väldigt emot hur fram också som också kommer senare. Och det är det jag har nördat. Så vi hoppar väl rakt in i nyheter då. Ska jag börja med min nyhet? För du har en nyhet, men vi kan ju ta din sista. Ja, men det kan vi göra. Absolut. Första nyheten är Fast and the Furious får en spin-off-film med Dwayne Johnson och Jason Statham. Oh. Spin-off-filmen tänkt att komma på teater 26 juli 2019 och kommer att skrivs av seriens regelbund Chris Morgan. Filmen kommer fokusera på Johnsons säkerhetstjänsteman Luke Hobbs och Stathams reformade skurk Deckard Shaw. Eh, THR rapporterar också att Justin Lin kan återvända till regissörstolen efter att ha tagit en paus efter The Fast and Furious 6. Ja. Ja, vad tycker du? Du som precis som jag älskar det här. Alltså, nej, nej, alltså på riktigt. Det, visst, jätteintressant att de tar det till en, alltså spin-off. Ger det en, mm. en Kanske faktiskt försöka väcka liv i det här hela Och liksom kliva ifrån det som har varit Men jag har jättesvårt att tro Att man kan liksom blåsa liv i den här Stackars döda mm. kråkan igen det, det kom enligt mig Skjut inte mig Alltså mm. jag tycker Att det här är dött Och jag tror inte att en story kommer att leva upp det Vi tog ju upp det förra veckan ja. Just det här med hur överdrivet det har blivit mm. Hur det här att de ska vara som superhjälte hela tiden. Och det är ja. inte det vi vill ha i Fast and Furious. Vi vill ha det. Bilar och det som första filmerna var. Mm. Mm. Det här är exakt vad vi inte vill ha. Vi kör helt och hållet på superhjälte-karaktärerna. Och liksom det kommer, inte, kommer det vara bilar ens mer? Den heter Fast and Furious. De kör en varsin bil och sen kommer det bara vara action. För det här är ju action-karaktärerna från ja, förra filmen. ja, verkligen. Ja, precis. de som kör bil. Det här, det här är ju de två karaktärerna som under hela filmserien de har ju inte haft med bilar att göra så riktigt nej, det... de har suttit och kört bil ja. men sen har du bara, det är de som har varit action exakt, action, exakt, action, exakt, helt Sågs. riktigt och... det här är... nej det blir inte bra sluta Usch. Ja. och det här kommer ju komma 2019 och den här nyheten kom för att det Fast and Furious 9 har ju blivit förtjänat till 2020 så då ska de trycka in den här emellan bara så att vi inte ska behöva gå allt för länge utan en Fast and Furious film uh, förlåt men jag, jag tyckte bestämt du sa Fasten The Furious 9 mm. Ja det gjorde du eller? Den, den kommer också ah, Skönt Nej alltså yeah. jag, jag fattar inte Men å andra sidan Det största problemet jag har med det här nu Tror jag är att mm. ta de det här Gör en sidostory Eller gör en Gör någonting annat Vinklar åt något annat håll De mm. kan ju inte backa tillbaka På all action heller Alltså för jag skulle kunna köpa Om de liksom tog de här två nu Gick åt ena hållet Behöll bilar behöll, de, alltså behöll det som faktiskt är För åtminstone dig och mig Fast and the furious mm. Men problemet är ju det att Om de ska kunna sälja så kan de inte backa tillbaka Så långt som du och jag vill att de ska göra Nej för, precis För då kommer ingen mer än dig och jag eller du och jag vill gå och titta på dem Nej. Så att jag vet inte, det kommer bli jättesvårt Och tyvärr så tror jag då att man inte kommer att lyckas Just för att man mm. Kommer det inte kunna backa så mycket på Effekter och så mycket på liksom Actionbitarna att, att Jag skulle tycka det här var intressant igen Nej precis Men du och jag får ju helt enkelt eh, Kolla tillbaka på andra sätt mm. Genom att kolla på våra Två favoritfilmer fast i ett annat format För Rocket League lägger till Två ikoniska bilar från The Fast Year and Furious Meddelar utvecklaren Psyonix och de två premiumbilarna är, ni Nissan, vad är det, 99 Nissan Skyland GTR R34 från Too Fast to the Furious ah. och 70 Dodge Charger RT ja. från The Fast and the Furious. <laughs> Varje bil är prisad till 1,99 eh, US dollar och kan laddas ner 11 oktober. Så 20 spänn ungefär blir det va? Coolt! Helt typ. rätt bilar att välja också skulle jag vilja säga. Coolt! alltså Dodge Charger där är ja, den det är drömmen jag som inte ens bryr mig om bilar alltså, jag blir liksom alldeles <laughs> till när jag ser den bilen jag, alltså. jag tycker alltså, det hade kunnat vara så himla mycket hemskare så det där är verkligen rätt val verkligen och det är mm. de två alltså i mitt tycke de två bilarna den här filmserien ska handla om eller ska ha att göra mm. med precis och det är ju liksom Dodge Charger från min favoritfilm och så har vi Nissan från din favoritfilm. Det kan ju inte bli bättre. Nej, men exakt. exakt. Det är som att de lyssnar på oss nästan. Eller hur? Ska de bara behöva skrota resten <laughs> och skit så är vi hemma sen. <laughs> Näst, sista nyheten jag har är att Todd McFarlane's Spawn Reboot börjar filmas i början av 2018. Enligt Deadline McFarlane så kommer Enligt Deadline McFarlane kommer att styra filmen avslöjade under New York Comic Con 2017 att förproduktionen Bör börja någon gång efter jul. Men inspelningen ska börja i februari. Ett utgivningsdatum för filmen har dock inte satt ännu. Uh, Span är ju cool. Gamla filmen var okej okay för att vara en tidig serietidningsfilm. Liksom. Men uh, jag tror den kan bli riktigt cool. För han, han är väldigt mörk. Har man sett Todd McFarlays liksom. Uh, är det actionfigurer, alltså statuetter och sånt där, alltså han är så creepy när det gäller sådana där grejer, och Spawn är en cool karaktär, så jag ser fram emot filmen, vad han gör med den nu i modern setting, den andra är ändå från 90-talet eller vad fan är det? Mm, mm. och sista nyheten jag har är att Horizons hero Dawn Complete Edition kommer att släppas till Playstation 4 den 5 december för 50 US dollar meddelades Sony den kompletta upplagan kommer att packa ihop basspelpaketet och The Frozen Wilds expansionen. Det kommer också få med allt innehåll i Digital Deluxe Edition som innehåller vapen, resursförpackningar och PS4-tema och en digital konstbok. Och The Frozen Wilds kommer ju annars 7 november. Så har man inte skaffat paketet då kan du nästan lika gärna vänta till 5 december och få allt ihop för den här för spela spelet skulle absolut göra. Det kan jag ju säga det på en gång. <laughs> eh, vad var din nyhet då? Jo, det var så här. Att Förra veckan när vi satt och spelade in. Så direkt efter att vi slutade så surfade jag in på IGens hemsida och började, eller kolla runt lite grann för att bara se ja, bara läsa läsa liksom. Mm. Eh, och då hittade jag den här nyheten. Och eftersom att du och jag pratade och gillade old man logan så mycket. Så var jag bara tvungen att ta upp den här För att en Old, Old Man Logan prequel Serietidning alltså Som kommer att handla om Hawkeye istället Har blivit tillkännagiven okay. uh, New York Daily News rapporterar om en 12-nummers miniserie Med titeln Old Man Hawkeye Den äger rum fem år före händelserna i Old Man Logan Och centrerar sig kring, uh, kring Hawkeye uh, Med mm. sin syn fortfarande intakt och han ja. kommer att gå på sin sista resa- där han får kämpa mot skurkar som till exempel Venom. Uh, hold, uh, Old Man Hawkeye skrivs av Daily News reporter Ethan Sachs- och kommer att illustreras av Marco Cheshetto, tror han heter. Uh, det mm. första numret kommer att släppas i januari. Uh, och uh, några citat bli, uh, från den kommer att vara- i den här historien för, förlorar han sin syn- och det tvingar honom att konfrontera no någonting riktigt hemskt som hände honom för ungefär 45 år sedan. Och, så, okay. och det kommer att få honom att gå på sin hjälteresa medan han fortfarande kan, säger Zax. Eh, ja. det, det är väldigt mycket som en tickande klocka som tvingar honom till handling. Eh, Hawkeye fungerar som Logan, Wolverines partner i, i Old Man Logan som kom tillbaka 2008. Och eh, den skickliga bågskytten har redan blivit blind på grund av gråstar i den berättelsen. Eh, jag, tyck jag tyckte Old Man Logan, alltså den som handlar om Logan, är mm. så sjukt bra. Så det här, det här, jag kunde inte hålla mig. Det här var någonting som jag var tvungen att få, få berätta för det andra också. För det här är någonting jag kommer hålla ögonen öppna för. Jag hoppas bara han ser exakt lika hippig ut som han gjorde i Old Man Logan. Jag tror det, för jag såg, de hade några bilder på det här Även mm. inne på Adrian's hemsida Gå in och kika på och se om det går att hitta nyheten fortfarande Jag är inte övertygad om det Men det borde gå då, då skriver de även att Några av bilderna som var med i artikeln Ska vara från den nya tidningen Om man säger ja, okay. Och det ser ut att vara exakt samma Tecknarstil som i Old Man Logan Och det, mm, det gör mig taggad På det här Mm jag för det som var skönt med Haka just Det var att han var så pass annorlunda Jämfört med vad man brukar se honom ja. Men också han var ju han, hade ju han var ju den som var humoristisk Och allt sånt där Och de gjorde så mycket annat Och inte, det är inte liksom bara att behöva se Haka Utan jag vill se säga bara världen Ja men exakt Just alla har liksom dött och sånt där Och alltid bara gått käpprätt åt hänskotta och säger, som du sa, om, då blir jag alldeles till ja, med alltså, honom i den här. Det här världen. kan ju bli skithäftigt verkligen, för det är precis som du säger. Hawkeye för mig, är, alltså han finns i stort sett inte i min, i min värld, förutom Nej. i den här berättelsen. För att här gör de honom så jävla episk, så att det är helt mm. sanslöst. Du, du kan ta bort hela biten att han är blind, för att mm. det, det, det är skitsamma i stort sett. Men, han är ju liksom där, där vill Ja där men elezor. exakt exakt så att det, det märks ju typ inte ens i, serien att, i serietidningen Att han är blind uh, Så att det spelar ingen roll Men då, hela, hela han, alltså karaktären i sig Har gjort så fantastiskt bra Just att mm. han, han tar ingen skit Han, han är inte så här, uh, du, du du Han säger exakt vad han tycker och tänker mm. Och han bara alltså, Han klappar till först och frågar alltså, Han är så mycket närmare Logan än, än vad han har varit tidigare I alla fall i mina, i mina ögon mm. Och då, det får mig att kunna tänka så här, hur var han innan de träffades? För att jag vet att jag tänkte mm. på det här, vad har hänt Hawkeye när jag läste den här tidningen? Varför är han där han är idag, tillsammans med Logan? Så att... Nej, men jag håller med ah, dig. Ja, det här kan Absolut bli skithäftigt. För, uh, nej, men just att det här, han var, jag har aldrig heller brytt mig om honom förrän här. Nej. Och jag hoppas bara att de håller kvar i det, ja. att han är likadant som han var. Därför går de tillbaka och gör honom liksom som... Han är, ja men nu är jag vänjetfilmer till exempel Han är inte dålig där men det är inte så att jag bryr mig om nej, honom Nej, nej Utan här är han ändå kaxig, större, humoristisk Liksom Sjuk Ja, ja, exakt och, och sen som de säger här att han kommer att kunna få alltså, Konfronteras av någonting Riktigt hemskt Alltså mm. bara den biten att de faktiskt påpekar Att han kommer att se I början av den här miniserien ja, Och när den är slut Då har han blivit blind jag kan ju bara ja. tänka mig Vad en sån grej innebär För en man som honom mm. Om de spelar på det. Jag, jag skulle vilja se hela den här Alltså perioden Där han faktiskt kanske inte kan göra ett skit mm. Alltså att Han ser ingenting Han hör, alltså du vet, han kan inte lokalisera sig det, det kan vara skitintressant För någon som verkligen Hela hans grej är ju byggd på att han kan se ja precis. Så att det, ja, det nej det kan bli skithäftigt. Så att i, i januari, januari kan inte komma januari. snabbt nog känner jag. <laughs> Men det var nyheterna vi hade ja. så vi hoppar rakt in i ämnen. Tänkte vi börja med det ämne i den här veckan eftersom vi började med min förra veckan. Absolut. Early access. Mm. <sighs> vad tycker vi om alltså, vad vad vad är det senaste spelet du har spelat Med Early Access? Senaste spelet Alltså Jag har ju aldrig spelat såhär Spel som har varit i Early Access Så pass Jag vet att du spelade ju det här We Happy Few Ja Och zombie-spelet day precis. Men jag har ju aldrig liksom spelat så Utan det senaste jag spelade som var i Early Access Det var ju Betan mm -hmm. eh, Star Wars Front, Att jag, för, jag föransbokade spelet för att kunna vara med i betan två dagar tidigare Ja, ja Men annars har jag aldrig spelat Ett liksom Early Access spel på så sätt Nej. Så istället vad, Hur tycker du Early Access känns Liksom, alltså, eftersom du ändå har lagt ner lite tid om vi, om vi ska ta de två spelarna Som vi nämnde där nu då, för det är de två Som jag faktiskt tänker på När jag tänker Early Access, i alla fall i mitt fall ja. Så We Happy Few där till exempel Mm där märktes det ju för där var ju faktiskt inte allting upplåst ens. Alltså var okay. inte, där var ju, där fanns det ju en stor du kunde eller som du skulle få spela när spelet var färdigt. Mm. Men här här kunde du här fick du inte riktigt spela den biten. Nej. Eller du fick liksom inte vandra vidare i historien på, på något vis. Och då blev det väldigt fort. Det var ett spel som väldigt fort tappade sin gnista för mig. När man mm. inte kunde få spela historien För att Jag Vart ju taggad på spelet Tack vare Själva Om man säger Trailen för spelet Är ju egentligen En enda stor uppbyggnad Av storren Som man vill spela i spelet mm. Så att där spelade jag ju bara en, Kanske en timme eller två Sen bara pff, Nej det, det här går inte Jag måste få spela igenom Jag måste få mer historia Jag måste få mer kött mm. på benen Liksom för att kunna Fortsätta spela det här Precis och det är väl sånt som lätt kan bli. Äh, lätt blir att man glömmer bort spelet dessutom. Mm. För jag har det här spelet fortfarande. Men jag har inte ens givet det en andra tanke ända sedan jag ladd eller alltså ända sen jag kliv bort ifrån det. När, när det kom liksom. Eller när jag skaffade det i Early Access. Mm. Uh, för, för det har liksom inte varit någon. Det har inte liksom funnits någon anledning men det stora spelet som just nu är early access det är ju BFG. Ja. heter det inte alls? PUBG. Battle Ground, play play unknown, ja. ground, så heter PUBG. Det. Ja. PUBG det är ju det stora liksom nu med att det är early access. Vad tyck, du tycker du om det är ett early access spel? De säger det, men är det? Vad tycker du om sådana, liksom det sättet? Alltså jag har ju inte, jag har inte varit in och spelat på det. In, in och spelat spelet i sig. Jag har dock Nej. varit jävligt intresserad av att få göra det. Eller att alltså, faktiskt ta, ta ner det och spela det. Det har bara mm. funnits väldigt mycket annat att göra det. Däremot så jag pratat med kompisar som har spelat det. Mm. Uh, enligt mig så låter det som ett färdigt spel. Jag vet inte riktigt vad... <laughs> jag är inte riktigt med på vad det är som är early access. Alltså vad är det som är kvar att utveckla? För att det mm. låter ju som ett... Färdigt och klart spel Det verkar väl kanske krascha lite då och då Men det gör ju vilket nytt spel som helst också Som är serverbaserat För mig eh, Jag kan ju säga så här. Så fort du kan liksom, Så fort du måste betala för att spela spelet ja. Då är det inte access längre Nej. Då, då är spelet släppt ja. och jag, att de, liksom, Det är samma sak med Minecraft Hur länge det var i access. Nu PUBG Hur länge det är i access? Skit Ska jag betala för spelet? Då är det ute. Ja, ja. Och då ska du liksom. Då ska du liksom. Recenseras efter det som är ute då. Ja. Så fort jag kan betala för det. För jag, det där är att som Babjodon bara. Ja, spelet är inte ute. Och det är ju det man. Många snackar nu. De stora spelrecensenter och sånt. Alltså, ska det få vara med i årets. Vad heter det? Årets bästa spel ja. Eller ska man vänta tills det är utsläppt För mig, jag kan ska jag betala för att spela spelet Då är det släppt ja. Early Access, är, det är rent skitsnack ja, Sådana där spel Jag tycker vi ska ta bort ordet Early Access Helt och hållet när det gäller hela spel Släpper du spelet För liksom, allmänheten Då är det ute mm. Sen är det upp till dig hur jävla skit Hur dåligt spelet är Och du släpper uppdateringar Då får du liksom, kallar du inte Early Access Säga spelet ute, men att ni kommer uppdatera spelet mm. Early Access för mig Det är liksom sådana, du får spelet gratis Och du får sitta och spela Delar av spelet Men så fort jag måste lägga till pengar Då är det inte Early Access längre När det gäller hela spel, om jag säger så ja, ja. För det är som nu som jag sa Jag spelade Early Access beta Det är en helt annan grej, där kan jag att jag måste köpa spelet För att få spela det innan alla andra Det är en helt annan grej för alla kommer få spela spelet Som de sa Men jag får spela det lite innan Eftersom jag har boka spelet Och det gör jag gladligen Vill jag, Som nu, jag ser fram emot Star Wars Och jag lägger, visar jättegärna här Jag bokar spelet Så att ni vet att jag definitivt kommer att skaffa det spelet Och tack vare det får jag en bonus Att gå in men skulle de istället, liksom, säga: Ja, men. Vi släpper spelet nu och du får vi köpa det. Och så släpper vi det om fem år, kanske. Vi får se. Ja, PUBG, ja. Skit snak, du har släppt spelet spelet ute. Och då ska du, liksom. Ja, en femma i betyg för att det är så hackigt och sånt. Ja, då skulle du inte ha släppt spelet och tagit betalt för det helt enkelt. Nej, men det kanske jag inte håller med om. Att det det. Tar du betalt för det så är det ju. Alltså. Då anser ju du även du själv att det faktiskt är värt pengar. Precis. Jag, jag kan tycka att Early Access eller Alpha eller vad man nu ska kalla mm. det för. Det finns väl säkert, det är väl kanske inte exakt samma sak. Men i mitt huvud så är det liknande grejer i alla fall. För det, jag kan till och med slänga in Beta däremellan också. Men... Oh. Eh, då tycker jag att bestämt att då, då har ju... Du tycker att det är värt pengarna redan. du Precis. Alltså du som, som skapar det. Så varför alltså då, då, då har du ju släppt det och varför då sätta Early Access på det? Det låter ju dock som att det är ett ganska enkelt sätt att få få alltså det är en bra bortförklaring dock för mycket skit ja. i början av ett spel. Alltså ju, just det här att precis. okej, vi släpper det i Early Access. Det kommer, vi säger att det är bara en alltså en det kommer 10 miljoner pers vill spela och det kraschar. Mm. Då är det bara så här, Early Access. Mm. Det får krascha, det är okej okay. Det hade ju inte alls varit samma sak Om du hade liksom så här, här, nu släpper vi Spelet, pang, kör Och så mm. kommer det 10 miljoner Pers och spelar Och skiten kraschar, då skulle alla bli skitförbannade ja. Bara för att Åh det är dåligt, jag har inte beräknat berä Med hur mycket människor det kommer mm. Och jag vet menar, jag fattar också att man inte Vill ha allt det här gnället emot sig Men det är ju ganska bra ursäkt Då att kunna säga att Nej, vi sa ju faktiskt att det här är early access än så länge. Mm. Så att, alltså, ja. ja, men jag, jag håller med dig. Det är uteslutet early access är inom parentes uteslutet. Ja, ja, men för, det är skit, för mig är det skit. Samtidigt det är... så förstår jag, alltså jag, jag förstår ju varför man vill göra det också. Just för att kunna, för det, det måste ju vara lite samma sak som alla de här som förbokar spel och sådana saker. Mm. Att det är en ungefärlig siffra på hur många som kommer att faktiskt köra spelet. När det väl startar Samma med early så släpp iväg det Då kan man bara liksom säga okej, okay, shit, shit, shit Alldeles för många, vi måste öka på Liksom så kommer det bara fler och fler mm. Ja då visst, då får vi öka upp ännu mer Eller åt andra hållet, okej, okay, shit, det här kanske inte var Det är inte så många som spelar Så att, vad ska vi göra för att få det bättre Liksom mm. Absolut, så länge det är gratis Men, tar du betalt för det Då är det ute Ja det är, liksom, det, är så, det är de gränserna jag vill sätta upp och det är det jag vill ha i spelvärlden. Att från och med nu, visst, PUBG, om de kör gratis, liksom ta bort och man får bara köra, köra, köra. Och sen säger de, nej, nu släpper vi spelet, nu tar vi bort alla servrar och det här som ni har spelat på. Nu måste ni köpa spelet för att kunna spela. Ja. Där, nu snackar vi. Nu måste du betala för att få gå in och spela Early Access. Nej, det är skitsnack Spelet är ute Det är, Vad du säger efter det, det är rent Bullshit Så PUBG, är liksom, PUBG och Minecraft Är det liksom Perfekta exemplet på rent skitsnack Och vad vi måste få bort Från spelvärlden Och ta bort namnet Early men, Access Från de sätten Men Minecraft är släppt nu va? Minecraft är släppt, men det var Early Access i sju ah, ja. Ja, År, vad var det, åtta år Jag bara tänkte att jag fick för mig att han faktiskt hade släppt det nu han släppte det för några år sedan ja. Och sen köpte ju Microsoft upp det Så det är helt ute nu och kommer hela tiden Så nu kan vi sitta och spotta på PUBG Alla hyllar det till skianna Jag vill bara sitta och spotta på det Men för Då måste vi så här, då måste jag fråga så här då då. Eh, då är alltså PUBG Om du skulle ha spelat det så skulle du vara med på din Det skulle kunna vara en Absolut. kandidat för årets bästa spel Utan tvekan Måste jag betala för spelet då, är det, då ska det recenseras i år Och det ska komma med på årets bästa spel i år ja, ja. Inte när det, när, enligt dom släpps Utan så fort jag måste lägga pengar för att spela det då, Det, kan, faktiskt, då det, det kan jag faktiskt hålla med om För annars skulle du liksom ta Då skulle du egentligen låta alla spel Då ska ju inte, inte något spel egentligen få vara med Första året det släpps Nej. Alltså för, för att ge dem samma, samma Vad heter det Ja, oh, samma möjlighet utom Ge ja, dem precis. ett år eller två För att liksom pu putsa till allting Helt klockrent och sen mm. Ska du få vara med på årets bästa Så att jag kan nog hålla med, ja, det precis. borde vara med i år eh, För årets Liksom bästa spel Men då ska du också, precis som du säger Då ska det recenseras för årets Alltså som det är nu ja, Inte för vad det kommer att kunna bli Eller för vad det liksom är Utan det ska vara vad det är nu mm. Och men då, då så här: då, då Om vi går vidare, då vill bara fortsätta spåna på den biten. För just för att PUBG har jag en. Jag har läst det på så många olika ställen. Den här diskussionen är i alla fall en hetpotatis. Oh. Eh, om, om de gör större förändringar till nästa år, alltså säger från första januari, då släpper de en patch som är så stor att det liksom det faktiskt förändrar spelet lite grann. Mm. Det, är det med för det årets Best of the Year, best of the year också? Men om jag säger så här istället mm. Om jag förklarar spelet för dig ja. Du kan spela det nu ja. Det kommer med uppdateringar hela tiden ja. Och liksom, det kommer nya så här Ja men säg missions du kan göra Det, kan, det kommer fiender Det kommer nya vapen, allting ja. Är det early access då? Eller så att jag precis och liksom Beskriver vad PUBG gör Ungefär ja. Samtidigt som exakt beskriver Vad Destiny 2 gör ja. hela tiden ja. Destiny 2 ute PUBG-early access. Bullshit, skjuter själv. Liksom, du reciterar nu och sen ska du komma ut med någonting som, som du sa, som ändrar helt och hållet. Ja. ja då är det ett, som vi alla andra kallar DLC. Ja, men okej. Okay, ja, det är en stor stryk. uppdatering, ja. det är en stor patch. Ja. Det är inte ett nytt spel. Nej. Liksom, nej du är inte det access. Då ska du, du kommer beskriva för det du gör nu. Och sen är det liksom en patch. Ska du ta betalt för det? Annars ska du liksom göra som du sa ändra spelet helt och hållet. Ja. Ska du vara early access då skulle det vara gratis tills du gör den där stora Och då börjar ta ha betalt för det mm, mm. Och det är, liksom det, det är därför jag tycker att Liksom PUBG just nu Det är rent bullshit vad de håller på med De kan inte kalla sig själva early access Men Sen är, frå sen är frågan också då, då Eller alltså så här, nu har vi inte, Jag antar att vi inte har fått någon direkt Eller jag har inte läst någonting som kommer direkt ifrån dem Ja. Så att det är ju taskigt ger ge dem det här Men det är väl alla som har provat spelet Som har dragit igång diskussionen om du ska få vara med På årets lista eller på nästa lista Eller liksom när ja, de faktiskt absolut. släpper Å andra sidan Det kan ju vara mm. så att de liksom faktiskt Vill att det ska vara som det är om man säger ja, men... Nej men Skulle de vilja vara med i året Ja men då skulle de väl släppa det i år ja, Men ja. de vill väl bara att alla ska snacka om det Så länge som möjligt så de kommer ju vara lägst Minst två år till Ja ja men eh, så här då För att gå tillbaka till ett spel som vi båda två har spelat För jag vet att du har varit med och spelat Kanske inte jättemycket ja. Men DC Vad säger du om det? DC det, det är likadant Hur crapigt det än är Det där kom, spelet kommer aldrig bli färdigt Nej Så det är, det, det är färdigt Alltså så fort jag måste betala för det mm -hmm. Så är det ute ja. Och det, spelar, det är ett skitspel Och de kan säga, nej men det är inte färdigt Det kommer aldrig bli färdigt som ni håller på Så alltså är det ute Och det är det färdiga som jag ska recensera spelet efter Ja, ja. för jag var tvungen att gå in alltså, och kika det, Enligt Steam Så är utgivningsdatumet 16 december 2013 ja. Och det är ändå Det är ändå fem år sedan nu Snart mm. Det står fortfarande som Early Access-spel på Steam mm. Jag vet att medan jag spelade det Nu är det ett, nu är det ett tag sedan Det måste nästan vara ett år eller två år sedan I alla fall Så vet jag att då Så märkte jag ju av att det var Early Access Eller alltså märkte jag ju av att, få, att de faktiskt Jobbade med det ganska hårt Eller alltså mm. det hände saker och ting och så, saker och ting som inte var riktigt rätt då, Om vi säger så Okay. Det, serven låste sig i nattläge Serven låste sig i dagläge Det fanns ingen Någonstans så långt ögat Kunde nå inga som, Alltså du vet sådana här konstiga grejer Liksom mm. Så att då vet jag att jag märkte avet Åtminstone Men det, det är ju Det är ju faktiskt så, så, som du säger Jag tycker fortfarande att många av de gångerna När jag spelade spelet mm. Så det är ju fortfarande ett komplett spel Sen, sen vad de säger om spelet Alltså att det är så här, åh det, det här ska komma till Och det här ska bli komma till Det är som du säger, mm. det blir ju faktiskt DLC Det är ju utöver spelet som det är redan Ja men, att, jag håller, men det är exakt likadant där Ska du ta betal för spelet, då är det ute ja. Ska du vara early Och låta alla spelare, men du vill ha, få in pengar För att du måste få in pengar för att kunna Fortsätta utveckla ja. Men använd Patreon och liknande och gå den vägen istället. Men så fort alla som ska spela spelet måste köpa det, då är det ute och då ska du, då ska du gå därefter. Ja. Liksom, bara för att du liksom inte kan patch, alltså visa upp det för en liksom, utgivare som kan vill lägga in sina pengar för att ja, men vi ska sälja det spelet åt dig. Ja. Så får du använda de här olika liksom, Patreon och liknande för att tjäna in pengarna. Mm. För som, ja, men, som det där som du tog upp Det är ju det är Ett skämt det också Det, det kommer aldrig komma ut helt och hållet Nej, det, det, är väl det, som, De... det är väl det som är den stora risken Å andra sidan med, med early access Att man liksom inte Eller beter eller alfer överhuvudtaget Är väl det som är den stora risken Att mm. det faktiskt aldrig kommer att bli klart Då heller Om man aldrig Nej. har en deadline att sätta Alltså nu är det färdigt Eller nu ska det vara klart Då är det ju väldigt Nej, svårt att liksom jobba mot någonting, även som studio kan jag tänka mig. Och det kanske är väldigt, väldigt lätt att bara skjuta det åt sidan då och starta upp någonting annat också och låta det där bara rulla. För att det rullar ju redan. Vi ja. har ju redan ett antal tusen spelare i det här spelet. Så jag menar, det pff, uppenbart så funkar ja. det ju liksom. Ja, de har säkert tjänat in lite cash därifrån Och liksom istället för att Ja men vi måste gå in och försöka Vi måste ändra på så mycket Ja men folk är ju dumma nog att köpa den skiten idag ja, men då går vi överväg och gör, tar de här pengarna Och för över på någonting annat istället ja, liksom. ja. Det är liksom, nej, då är det spelet ute Anser jag som jag sa Ja, ja och då ska du dömas därefter Och det där spelet är dömt till döden ja, Det har är ja, inte, bra. Jag, ändå, inte så, bra jag satt och det här på mitt Steam-konto Jag har ändå spelat DC 30 timmar mm. det, det, Enligt mig själv Så är det fan rätt mycket tid För ett spel som Alltså det är ju ett survival-spel bara så att det, ja, Hur länge spelar jag det med det? En timme kanske? Ja, två och då, då, Två tror jag, för, men däremot typ en och en halv Av de två så letar vi efter varandra Ja, det var väl så. Ja. Nej. Sen klättade jag upp för en stege där man är för ett tak och så dog jag och så ville jag inte se titeln. Just det! Oh, det är så sjukt bra. Förlåt. det uh, ja. Men vi verkar ju ganska lika på den stilen. Men vad tycker du om, om vi säger early access om du köper ett spel? Men det finns ju olika varianter så om, nu finns det, om vi tar Forza till exempel. Ja. Köpte du vanliga spelet så kom du ut den. Var det 3 oktober eller något sånt där? Ja. ja. Uh, Köpte du den här Gold Edition Så fick du den 29 september Så att du får den Några dagar innan om du köper den dyrare varianten Vad tycker du om sån sorts Early Access då? Alltså det, det är väl klart Det är ju att någonting Jag köper som... lite mer Ska jag säga okay. För att Early Access, som de spelen vi har pratat om Tidigare nu, Early Access Alltså vad, ja. vad det faktiskt är Är ju att få en tidig Alltså early access, alltså tidig åtkomst av ett mm. spel eh, Men om alla får betala exakt samma sak så är det ju bara de som är villiga att köpa spelet får ju spelet samtidigt Ja, precis Så, att, Men i det här läget då, om man säger att man ger det som två olika alternativ Varför inte? Är du så jävla taggad mm. på att spela spelet först av alla så betala 200 spänn till då och spela spelet ett par dagar tidigare Ja, det, det, det är någonting som är absolut. Det finns det ju överallt. Alltså, det har ju, varje nytt spel har ju den funktionen. Antingen är det Standard Edition, det är Gold Edition, det är Ultimate Edition, det är plat Alltså, det säger Man blir ju bara snurrig. Prislappen stiger ju mm. bara mer och mer och mer och mer för varje ny sån grupp det finns. Så att men den som vill betala det, varsågod. Jag kommer inte att göra det, mm. men gör det ni som vill spela det några dagar före mig. Hårsta skriver hej, nej. Inte okej okay det heller. Och jag håller lite med där. Är spelet så pass färdigt att du kan släppa det liksom så många dagar innan. Då borde du kunna släppa det till alla. Så pengakorta kan det inte vara. Just för det här just som vi lever i. Ja. Det här att man ska, vi ska kunna vara med och prata om det alla senaste. Och försöka hänga med i snacket. och Det betyder att vi varje gång måste lägga ut en 300 extra. Ja. För att bara kunna vara med i snacket. Liksom... Nej, jag gillar inte det Från våran synvinkel B Måste jag köpa spelet? Nej, det är klart Jag inte måste, men vill jag vara med Exakt snack och försöka få ut det här och ge mina Synpunkter och sånt, ja då lär jag ju få det För att kunna vara så tidigt ute som möjligt För att folk ska komma hit och lyssna på Vad vi säger eh, Men köpa alltså, För att spoka spelet För att få med en Tidig beta, ja. absolut det gör jag Jättegärna för det. då får de reda på att Ja, de kommer få pengar av mig Ja, ja men att köpa en dyrare variant, bara för att få det några dagar tidigare. Nej. Men är, då är beta fine, men inte är hela spelet tycker jag. I. Uh, early. Det säger så här då. Är, kan ett spel vara Early Access, men inte vara en beta eller alfa samtidigt? är, är jag alltså i dina, Jag tänker så här. För som Daisy till exempel, de går ju ut med. Ja. Går ut med att säga att det här är Early Access, men det här är en tidig Alfa-variant av spelet mm. Jag tänker så här För det du, det du pratar om Att faktiskt betala 200 spänn Till, sig väl en 100, Betala mer ja. för att få det en vecka före Alla andra Det är ju enligt mig vad Early Access är mm. Spelet färdigt, klart Alltihopa är fixat Det visar sig Att vi var klara en vecka före Deadline Mm. Vi har fortfarande deadlinen kvar. Men ni som verkligen vill ha det här. Lägg ut en hundring till så anstränger vi oss lite grann och släpper det åt er. Mm. Jag håller med dig det här med betor, det. Ja. De, det de håller på med, det ska ju vara beta, och sånt, det ska vara gratis. Ja. Men och det här att du pratar om att det är att få spel tidigare att det är reset. Det är Rolexes, men jag gillar inte. Nej, nej, nej precis. Utan absolut. det är Rolexes som jag gillar, det är ju att få testa betan tidigare. Inte köpa betan. För jag skulle, som nu, Star Wars Betterfront. Jag skulle behöva ta, betala 500 spänn för att få spela den där betan. Ja. Det är ju det jag skulle göra med PUBG. Liksom, få hela allt upp och spela. Och så bara, nej, men det är inte ute. Det är fan ute, skärp dig. Ja, ja. Utan att jag får betan genom att bara visa. Jag har föransbokat att jag använder den här koden. Alltså lås in den här till mitt konto. Att du kommer få hem det spelet det är precis det jag vill ha mm, mm. men inte att liksom, nu liksom, slä, att jag får hela spelet öppet och ni kallar det läckes det är skitsnack utan ge mig ett test på, liksom, ett test på spelet innan och sen är det, liksom med jag av samma deadline. Alltså du har satt en deadline men jag får testa betan. Jag behöver liksom, bara visa att jag kommer skaffa spelet och sen liksom det är pubg och alla de där det är, bara, det, är det som stör mig. Nu. Ja, väl helt enkelt. Ja, ja. Eh, vi har ju faktiskt uh, hårdstadiet ja. skrivit in här dessutom. Eh, om ja. just Early Access. Eh, har aldrig sure. spelat ett spel i Early Access men känns inte som en bra idé. Då det känns som många spel idag släpps för tidigt så ser jag inte vitsen med att man ska få tillgång ännu tidigare. Om det inte går ut med att det är en testversion eller beta, men då ska det framgå tydligt. Där, mm. det kan ju det kan jag köpa också Just det där att man faktiskt går ut och säger Precis som du också har sagt, Nico Okej, okay, det här är en beta Eller det här är en testvariant Vi vill se vad som händer med våra server När ni kliver in och spelar kraschar det, så säg till För Guds skull mm. Eller skicka in ett felmeddelande till oss Så att vi vet vad vi ska göra, till exempel mm. det, En sån grej kan jag faktiskt gå med på som Både som early access Som beta, som alfa Och då skulle jag kunna... Då, då skulle jag kunna närma mig att faktiskt få betala för det också För precis som du säger mm. Har jag förbetal eller förbokat spelet Eller för alltså, bestämt att det här spelet ska jag ha Men här kommer en beta Testa den så får vi se vad som händer mm. det, det kan jag tycka är skitbra Men då är det ju också En beta Eller en, en beta-test Eller ett alfa-test också Då är det ju inte riktigt early access på det sättet Jag håller nästan med det där Förutom om du tar bort prislappen Ja för exakt det där. Har du köpt spelet och det inte funkar, då kommer du höra av dig till utvecklarna. Ja. Och de kommer fixa det med en uppdatering. Exakt. Så det är just den där prislappen. Är det en prislapp, då kan du inte börja kalla det beta, alfa eller early access. Då, då har, har näst... du tagit betalt och då är det ute. Ja, då är det nästan en del. Det är där jag vill stå stå sätta gränsen. Med. Ja, men alltså det är där jag vill sätta gränsen. Men vad tycker du om att ta rabatterat om spelet, säger att du PUBG mm. Du betalar om vi säger 300 spänn nu. Ja. Och du får spela spelet. Ja. När det kommer ut så kommer du, måste du betala ännu, ännu mer 300 eller så kommer din service stängas av. Ja. För då har du betalat 300 spen för access, du måste betala 300 till för hela spelet. Vad tycker du om den varianten? Ja. För det som de gör nu är att de tar ut betalt för hela alltihop. Ja, alltså den var ju väl i för sig... Den är fan lurig. För den, den, skulle, den skulle jag kunna gå med på faktiskt. Mm. Alltså om man har det klart och tydligt från början. Att mm. vill ni prova spelet i vi säger tre månader. Eller en månad. Ja. Eller två månader. Skitsamma vilken tidsfas det är. Så kostar det så här mycket. Vill ni ha hela spelet. Så kostar det så här. Eller vi kommer att släppa spelet om så här lång tid. När, mm. det, när vi faktiskt släpper det. Då kommer ni att beta behöva betala det här Om ni inte vill köpa hela spelet från början Där finns det nog fan spel Jag hade kunnat gått med på, faktiskt Jag håller med dig där Men en sak som du tog upp där som är jätteviktigt Att de sätter datum ja. Ska du ha en access Och så fort, visst Ska jag betala ska jag inte, om det är gratis Då kan ni ha early access hur länge ni vill vill ni att jag ska betala för det Då ska ni ha en prislapp att här släpp spelet För då vet jag att Nu ska jag betala 200 kronor ja. Men spelet släpps om ett halvår Och då måste jag lägga upp så här mycket pengar För att fortsätta ja. Men då har jag en tidsspann Men vi som är väntat, Vi har ändå då den där prislappen För det är som, som PUBG nu till exempel Och alla de där Uh, eller om vi tar Minecraft när det kom, uh, att du var tvungen att betala för spelet, men du hade ingen aning om när det skulle släppas helt och hållet. Det är liksom, då, då är de där 200 kronorna lika mycket värd som att köpa hela spelet. Om du spelar i fyra år, uh. och liksom, sen har du tröttnat på spelet, du har gjort allting, och sen släpps det till alla andra, men de måste betala ännu mer. Det är liksom bullshit, utan då ska du verkligen vara early access och de ska ha ett färdigt datum. Måste ni skjuta på det? Ja, då får ni liksom ge rabatterat eller liksom dra ner priset eller vad som helst. Men säga det att vi skjuter och det här är orsaken, det kommer släppas och inte skjuta på det hela tiden för då kommer ni bli sågade av det, men då har ni i alla fall satt ett datum. Mm, mm. Men ska ni ha early access jättelänge, ja men då ska det vara gratis. Det är så jag sätter det. Ja, ja. Eh, så datum och just handlar det om att man måste pengar, då ska det finnas ett definitivt datum. Ja. Annars annars är det bullshit. Liksom. Annars är spelet ute. Det var väl lite det vi hade där. Det var ingen annan som hade skrivit in om just den delen, va? Nej, inte, Nej, vad, inte vad jag har hittat i alla fall. Då hoppar vi in på mitt ämne, då. Som är skärmen med serietidningar. Och jag tänkte fråga dig för annan, varför läser du serietidningar? Vad är det som lockar in med det? Ja, alltså vad... Jag satt och tänkte på det här innan vi började spela in faktiskt. eller jag satt och pratade med min flickvän här hemma också om just vad är det som gör serietidningar så jäkla bra mm. Jag tror att det är för att jag har det här problemet att när jag läser någonting, om jag ska läsa en bok till exempel mm. så måste jag fan ha full fokus på boken för att mm. om jag ska fastna så måste jag verkligen ta mig in i historien eller ta mig in i boken Alltså det, mm. det, det är skitsvårt att förklara men när jag gör det så då jag plötsligt när jag för en bok direkt. Eh, ja. må, jag måste liksom stänga ut det hela omvärlden. Allt måste försvinna. Det, det mm. behöver inte, det betyder inte att det måste vara tyst runt omkring mig. Det betyder inte att det liksom ingenting får hända eller så utan jag måste bara kunna stänga av allting utanför mig. Helt och hållet. Det liksom, det får ingenting utifrån får komma in i den här världen jag ser allting framför mig när jag läser. Eh, det enda bra förklaringen jag har är att jag, jag har läst boken Bilbo många gånger när jag var liten. Och jag vet att jag kommer ihåg... Jag kommer inte ihåg att jag sitter och läser boken. Jag kommer mer ihåg mm. det som att jag faktiskt går med de här dvärgarna på sin resa. Det är svårt att förklara och det låter galet, men... Det är mer som att jag är en av dem I själva historien mm. Än att jag faktiskt sitter och läser en bok Och det Det blir så mycket enklare Med en serietidning mm. Det är mycket lättare att bara plocka upp en serietidning Jag får lite bilder Den, den hjälper mig liksom att ta mig in i berättelsen Mycket, mycket ja. enklare Jag direkt så här Där fastnar jag, på en gång Då är det så mycket lättare att bara hamna i historien Gentemot en bok Då jag måste verkligen Fokus, fokus, fokus och så bara ta, kommer man in i det. det mm. Båda två är helt fantastiska upplevelser men serietidningen är mycket enklare att göra det med. Det är mycket lättare att plocka mm. upp en serietidning än att plocka upp en bok och fastna i. Absolut. Uh, för mig är det just det som är problem med böcker att jag har jag har inte liksom fokuset för att kunna sätta mig ner och läsa en bok. Utan det kommer bli att jag kommer tappa fokus och sen måste jag läsa om samma sida sju, åtta gånger. Exakt. Det, det har jag inte med C-tingar. Och C-tingar, där kan jag ta min takt. Ja. Att vilja läsa en ruta, då läser jag rutan och så kan jag kolla detaljer och allting. Och jag får allting, både visuellt och allting. Jag får så mycket, jag får de här tunga berättelserna, de bra berättelserna. Men jag får också de både beskrivna i ord och liksom bilder och allting. Och det är som är. det är lite som med Film och tv-spel det, det går mycket snabbare. Jag kan inte så här ta min takt riktigt utan då följer jag filmens takt. Jag följer spelets takt. Ja, ja. Men jag ser liksom, tidningar. Då kan jag ändå ta det lugnt, kolla varenda ruta, kolla detaljer, alltså det som man missar i anna, andra fall. Men sen har också serietidningar som jag älskar, som bärt med allopa. Det är så lätt att ta upp flera serietidningar på rad. En ska jag liksom sitta och vänta på en Batman-film. Ja, Då måste jag vänta två, tre år för nästa ja. ska komma ut. Serietidningar vet jag att ja, men antagligen läser jag gamla. Eller så kommer det ut fem stycken Batman-tidningar under en månad. Så kan jag liksom ta upp och det går mycket snabbare. Istället för att vänta två, tre år. Behöver jag bara ta ett nummer i månaden och lite sådär. Jag får hela tiden min dos av berättelsen. Och jag är inte jättemycket på att läsa. Singelnummer om jag säger så mm. Utan jag läser ju mera liksom Häftade när de trycker ihop allting mm. Just för att då får jag En mer liksom, Full berättelse Och sen kan jag hoppa på en annan Och följa hela dens berättelse Så jag väntar hellre som, som man ser här bakom mig Om man kollar på videon Det är ju bara liksom tjock covers för att det är då jag får hela min berättelse. När jag är klar med den, då kan jag gå vidare på nästa. Men det känns ändå som att det tar aldrig slut med berättelserna. Och det är ju det jag gillar med just comics. Att det känns som att det aldrig tar slut. Mm, mm. Eh, och jag får min nya dos hela tiden. Och speciellt, jag kan ta det i min takt. Sen är det väl också lite grann precis som du säger. att eh, Comics är ju så väldigt bra på det sättet. För att även mm. om du... Eh, Även om du liksom har någonting att, be, eller någonting att läsa hela tiden Och du sitter och läser, vi säger i ditt fall Till exempel Batman eller i mitt fall Deadpool Du sitter och mm. läser och läser Och så visst att, oh shit, den här storylinen tar slut här Så kan du ju om du vill Bara så här, vänta Det finns tio Stycken storylines till Som jag bara kan plocka uh. upp och läsa också Direkt om jag vill det För att det finns no, så precis. enormt mycket serietidningar Och det är någonting så, som man I alla fall inte jag ska jag säga jag har inte tänkt på det innan vi började med det här mm. Att innan jag skaffade Våra Appar som vi har för att hålla koll på Serietidningarna mm. Så du vet jag kunde inte ens Fantisera om att det fanns så här mycket serietidningar ja, Jag har varit ner till Seriezonen här i Uppsala Ett flertalet gånger och du vet jag, jag fick för mig Första gången att det är bara samma Tidningar varje gång jag kommer dit Släng dig i väggen Kan jag säga efter ett par gånger så börjar man förstå Hur mycket nya tidningar det dyker upp I den där lådorna enda gång du kommer dit Börjar du stå ja, där precis. och bläddra och bläddra Och så visar sig att, åh oh, shit det här är ett spritt nytt nummer Åh oh, vänta, vänta vänta här borta, åh oh, ett till nytt nummer För en helt ny liksom miniserie Av någonting så Det finns hur mycket berättelser som helst Som folk vill berätta Och som, det, som du liksom kan sätta dig ner och läsa igenom Mm Eh uh... Men vad är det som är det negativa med serietidningar då, om du ser det på det viset istället? Jag ska säga så här då, och det här är väldigt för mig, för att jag har inte hittat den typen av serietidningen. Men Nej. jag har inte hittat någon som är tung, om vi säger okay. så, på det sättet. Stundtals har några av dem varit det absolut. Till exempel den vi har pratat om tidigare idag, Old Man Logan. Den har varit mm. tung i no på några ställen. Men det är inte så att en hel berättelse har varit som en bok kan vara. Att, att den verkligen kan vara så här. Du näst, du känner liksom hur karaktären har det jobbigt nu. Det, jag har liksom inte hittat en storyline som bara är tung att läsa. Utom det, det kan vara. Det, det går lite upp och ner och ibland är det lite jobbigt men. Det är inte så att det liksom fortsätter så. Och det är, det är väl någonting som, är, som jag kan gissa är ganska svårt att göra mm. i serietidningsform. Men jag tvivlar inte en sekund på att det finns där ute. Det är bara att jag inte har läst om en. Uh, jag tänkte, för mig är uh, när det blir så avancerat som uh, tidshopp och sånt där. Ja. Uh. Att jag har ingen som liksom, De förklarar det inte på ett lätt sätt Utan där skiter mig, man kör bara på liksom. ja, ja. Och liksom för mig Jag måste ofta läsa om flera gånger Just för att förstå, var är, vad är det som händer Och det är oftast något som händer negativt I serietidningar Att det, det blir för svårt helt enkelt Och det är nog det som jag tycker Är mest negativt med serietidningar Just det svåra Att de kan bre ut sig Så ja. oerhört i filmer och sånt, försöker man ändå få det bryr man sig om att hela tiden ah, men Det här måste liksom Publiken följa med Och ändå kunna förstå på ett enkelt sätt lite Dömma ner allting mm. Det skiter man i ser serietingar <laughs> Där kör man allt över huvudet Och så får man hoppas att folket följer med liksom. ja, ja. Jo men det kan jag köpa, äh... absolut och Det är ju en sån grej som jag vet att jag tänkte på förra, I förra veckans comic eh, ja. Bad Dark Knight Metal ja, eh, Där var det ju väldigt mycket så Alltså, först och främst så var det karaktärer från universum som jag aldrig har läst eller sett tidigare. Nej. Det var en Batman jag inte kände igen. Det var liksom en Wonder Woman. Alltså, alla karaktärer kom från ett universum som jag inte kände igen. Alltså, det var inte Nej, den precis. klassiska utstyrsen. Och bara det gjorde att, wow, wow, wow, wow, vem är det här, var kommer de ifrån? Då blir det avancerat som satan tycker jag, absolut. Mm. Och då blir det som du säger med, vissa av tidningarna är skitintressanta att läsa flera gånger om, men alla blir inte det. Alla är, är inte sådana som jag kan sätta mig och säga ah, ja men nu börjar jag vara med en gång till för att se om jag missar någonting liksom. Mm. Så att, äh, visst, det, det absolut det kan jag köpa, det, det, det är någonting som är negativt med dem. Att det, det är väldigt lätt för dem att... Samtidigt så förstår jag ju det också, de har ju så mycket att försöka hålla, hålla koll på eller hålla reda mm. på gentemot andra universum Att det är lättare att bara, här ett nytt universum, här kör vi istället, det här är min storyline mm. Så att, ja, nej, det, det är ett, ett minus för det, absolut ja. Ett annat negativt också är alla olika nummer som finns Ja om vi som Batman under en månad så kan det komma ut fem olika liksom serier där de följer. Och sen kommer det ett som nu är eh, Dark Knight Metal eller vad den heter. Eh, liksom, de, de liksom beskriver olika saker. Ja. Inom och så står det, ja men det här Tog de upp i det här numret ja, ja. Och det här tog de upp i det numret Helt plötsligt är det upp i oli såhär, sju olika Nummer från olika såhär, Det här är från Justice League, det här är från Green Lantern Det här är från Aquan, det här är från Batman Och, man tar liksom, och de, de beskriver och man bara ska jag, ska jag liksom Gå djupare in i det här För jag, de förklarar ju typ vad som hänt ja. Men vill jag gå in på allt liksom förstå alltihop, Då måste jag läsa så sjukt mycket och då hänger man inte med till slut. Jag vet, att Marvel är ju riktigt duktig med... Är det Infinite War det heter, va? Ja. Och där, jag tror... Det, Eller det står på innan vi kan, Är det Civil War? Ja, men Civil War kanske är. För i början av den, det numret, ett av de senaste senaste numren, ja. där står det ja, men ska du hänga med så ska du läsa de här olika numren. Ah, smart! Och ja men det är inte typ liksom det är så här två nummer i spider -Man. det är tre nummer i liksom eh, Någonting och det Guardians of the Galaxy är ett nummer ja. och vi har Iron Man tre nummer och man bara, men och sen ja, så läser jag det där och så kan det bara vara en mening ibland så liksom man bara, men nej de gör det blir så här för mycket istället så det är därför jag gillar liksom eh, grafiska noveller och sånt Ja då har man från början till slut och sen är det färdigt. Mm, mm. För när man kör enkla serietidningar, man tar för mycket från alla olika och försöker hänga med. Medan grafiska noveller, då är det liksom, vi har en färdig storyline, det här vi kör. Som till exempel, äh, äh, vad heter den? Jokers. Äh, Killing Joke. The Last Joke. Äh, Killing Joke. Ja, Killing Joke, precis. Läs lässt tänkte jag säga. Men Killing Joke, ja. det är liksom: det, de tar det inte upp massa utan det här är det som händer här. Ja. Det är inte något sprider ut sig. Det är någonting jag tänkte Och... också gå in på, just för. att eh, Jag tycker inte om att läsa, vi ska vi säga, Deadpool, alltså ja. bara, bara det. Utan jag läser mycket hellre. Miniserierna Eller vad man ska kalla. alltså mm. Oftast så kommer det vara Eller läsa en storyline Så ska vi säga snarare Ja ah, precis Jag har ju till exempel läst Kingpin Den, den är ju slut nu Eller alltså den storyline jag läser är ju slut ah. Så att därför läser jag den inte längre För att det var de fem numren Eller de sex numren Eller de tjugo mm. numren, Det spelar ingen roll hur många det är Så vill jag ha Jag är väldigt mycket så För jag vill ha en början Och jag vill ha ett slut mm. Jag vill ha ett nummer ett Och jag vill ha ett sista nummer det behöver inte vara så att det sista numret är utsatt. Däremot så Nej. vill jag ha, okej, okay, här är första numret vi läser ifrån. För att för att få den här historien. Ja. Och det är så mycket enklare verkligen. Det är samma med, jag har läst Deadpool och Donald Duck, eller vad fan det var. Nej, oh, vad heter han? Ja. Howard, Howard the Duck. Duck. Det är också ja. fem nummer. Det var så mycket enklare, för då vet jag, okej, okay, shit... Då fanns ju alla fem nummerna dessutom Så att mm. var det var mycket enklare att bara så här, Okej, okay, nummer ett här Om fem nummer i den här historien är slut Då har man liksom en, en historia att läsa Mm Men det är som jag läste förut Jag tog ett The Return of Bruce Wayne Ja För jag kom till in i de där nummerna och det heter Batman och Robin Men då var det så att Dick Grayson och de bara Men Bruce Wayne är död Jag bara, åh oh nej vad synd För jag hade ju missat hela den storylinen ja, liksom. Så ja. jag bara, ja, men jag fortsatte läsa Och helt plötsligt får jag hem en serieting bara Return to Bruce Wayne, jag bara. Vad? De har inte nämnt det de andra alls. Ja. Så jag bara började läsa och bara. Ja, ah, det här togs upp i Justice League. Ja, ah, det här är inte ens tagit upp i Batman, utan det, det handlar om Batman. Det togs upp i Justice League. Okej. Okay. Och så jag bara, men jag antar att jag fortsätter läsa det där. Och sen när den liksom avslutas, då kommer det in i Batman där jag är nu. Så det är inte så att de tar i Justice League och kommer tillbaka i Justice League. Nej, de börjar i, eller de avslutar det i Justice League, börjar och sen kommer hela in i Batman så de hoppas så oerhört. <laughs> så följer jag Justice League, då är det liksom, ah, här, han dör, oj han är borta. Helt plötsligt kommer han senare vara tillbaka. Men då måste jag läsa Batman och ska jag hänga med det här i Batman, då måste jag läsa Justice League. Och det är bara han uh, nope. Så för mig var ju Bruce Wayne död tills jag läste den där lilla rutan. Han åkte in i en annan portal i Justice League. Jaha, äh, ja, om du säger det så. Det, det är ju förstås för sig någonting som det, det, det hör ju lite ihop med det vi pratade om som var negativt tidigare också. Men ja. det är ju väldigt lätt att bara tidshopp <går> ja, eller eh, klon eller uh -huh. alltså allt sånt här konstigt kommer ju att användas i en seriet ett serietidningsuniversum. Det är därför jag tycker det mm. är så himla bra att just läsa storyline för storyline, inte uh -huh. helheten. För att oftast i alla fall så kommer de ju inte att ta med någonting sådant konstigt i, ett liten, i en liten miniserie på allt mellan 5 och 20 nummer. Nej. Utom där kommer det liksom att vara en story. Dör någon, då kommer den att dö. Uh -huh. Den kommer inte att komma tillbaka under den här lilla miniserien. Däremot för att få hela storylinen, alltså hela tiden att fortsätta mm. gå framåt så måste den ju komma tillbaka på ett sätt eller ett annat. Och då blir ja, det ju väldigt lätt, ja, tidshopp. Bara, åh shit! F Batman ja. från fem år kommer tillbaka fem år bak till tiden och därför så finns han igen, typ. Eller ja, någonting liknande. Och då blir, ja. Ja, men det är som, vad heter det, som jag läser nu, Injustice Ground Zero. Ja, det här med där Harley Quinn. Och där den nämner de ja men, att det finns olika liksom, universum eller vad man ska säga. Ja. Dimensioner. Men de har liksom ingenting. De nämner att de kommer därifrån men det speglar aldrig på dem. Men nu läser vi Dark Knight Metal. Mm -hmm. Där nämner de att ja vi har The Multiverse. Okej, okay. det är ungefär, vad är det? Nio olika planeter. man bara okej. Okay. Och så har vi ett Dark Multiverse. Okej, okay, då är vi under på andra. Och Batman hoppat in i vad? nu har jag tre olika ställen att hålla koll på. Och, så, och nu i sista som jag läste, då åkte Bruce Wayne in i Dark Multiverse och de kom in i våran. Alltså har jag två universum jag måste hålla koll på under den här serietidningsformen. Ja. Det hade ju inte hänt i ett liksom chocknummer utan då hade man liksom ja ah, men här följer vi bara Bruce Wayne resa. Ja, ja. Nu ska jag hålla koll på alla resa och det, det blir väldigt mycket på det här hållet helt enkelt. Men vad är skärmen jo det är egentligen jag kan ta min tid jag kan läsa jag kan välja liksom är den här storylinen för mycket ja men då kan jag gå in i någon annan och bara följa den och jag får hela tiden någonting mer liksom ja men vill jag ha läsa Dick Grayson som Batman, ja men då finns det där ute. Ja visst, absolut. Det är läsa liksom Bruce Wayne, ja men det finns, hans Storyline fortsätter också på ett helt annat. Och de kör som olika Storylines där man kan plocka och ta det man tycker om och läsa det som sin serietidning. Så länge man inte bryr sig allt för mycket om liksom allt runt om för, oftast kommer det ändå bli, till slut, ut, ja nu har det gått tio år, nu skrotar vi helt och hållet och börjar om från början. <laughs> Sen är det ja. också lite så här, nästan vad du än kan tänka dig. Mm. Så finns ju någonting liknande Ja absolut Alltså det är så lite i den så här: Åh jag vill se Bruce Wayne Gå rogue typ ja. Letar du så kommer det att finnas I alla fall mm, en precis. miniserie där det händer Alltså du vet What if, universum och allt mm. sånt här det, det finns så himla mycket du kan läsa Och som finns där ute som Jag tänker inte ens våga påstå att jag Förstår hälften Däremot Nej. så har jag Börja greppa hur mycket det finns snarare. Ja, precis. Det är liksom, Var du än kan fantisera ihop så lovar jag dig att någonting liknande kommer att finnas i serietidningsform där ute. Mm. Det gäller bara att hitta det. Och vem ja, det är precis. som har skrivit det och vem som har gjort det. liksom. Ja, men Det är bara att säga vad som helst. Vi vill du ha säg Justice League tillsammans med skräck Ja men läst Dark serien liksom. Ja, ja. För då har du liksom det hela jäv blir zombies. Ja. Det finns det ute. Vill du ha Deadpool döda presidenter? Ja, det finns det ute tydligen. Exakt, ens. det finns. Det finns vad fan finns. som helst, du bara att leta. Vill du ha Deadpool döda Avengers eller hela Marvel universumet? Så finns det också, ja. skulle du säga. Det finns hur mycket galet som helst verkligen. Allt man kan tänka sig finns. Ja, men ska vi hoppa in i Abon Comics då nu när jag har vi pratat om det lite så? Vi jag har, faktiskt, jag har det. faktiskt en sak jag vill säga innan med just med det här med skärmen med, ja. det, med det. Och det är faktiskt något som. Jag, som inte fanns tidigare, men som finns nu. Det är att du kan läsa den på telefonen. Ja. Jag, så, jag som älskar att det ska vara så smidigt, det ska vara så. Alltså, det ska vara lätt allting. Mm. Även mitt spelande. Jag tycker det bästa som finns är att jag bara kan liksom stoppa ner handen i fickan plocka upp en spelkonsol och bara lira. Samma med mina serietidningar nu. Har jag dem digitalt? Ta upp telefonen. Lika väl som att sitta och scrolla på Facebook helt tvärdött i 5-10 minuter. Så offra 20 spänn och sitta och läsa en serietidning. Mm. Inga konstigheter, hur lätt som helst. Det är liksom, och det är så värt det, tycker jag. För jag menar ofta ja, så är det så, att, är det så att du inte vill ha de absolut nyaste nummerna. Så är de ganska överkomliga Även i, i digital form Så jag tror att Kostar de mellan 20 och 40 spänn att köpa ett nummer Alltså och då pratar vi ett lösnummer i och för sig Men Då är det sprillans nytt. 30-40 spänn för ett singelnummer Då är det sprillansnytt exakt, exakt 20 spänn för ett gammalt och det är ingenting Jag ska säga som Antman som vi kommer att komma in på Är, ja. är 20 spänn Per nummer Jag tycker inte att det är mycket För den tiden jag har lagt ner och läsat Den här tidningen ska jag ändå säga så att Det vill jag också säga Ha lite med skärmen att göra I alla fall idag mm. Just att det är så enkelt att göra det Det är så himla Absolut. enkelt Och du kan verkligen ta upp det när som helst Och du kan ju avsluta precis när som helst Precis som du pratade om också att Det är så lätt att bara avsluta För att du kan bara stänga skärmen Om 20 minuter igen så har du 5 minuter till att läsa mm. Plocka upp Titta på vad som är i bakgrunden Ah, Det var där jag var Kör vidare mm. det, det, ja, det blir så mycket enklare Men det var som när jag, jag köpte en läsplatta Och jag tänker först jag, Direkt när jag hade köpt den så ångrar jag mig lite Jag, bara, men jag kommer aldrig använda den här Nej. Och jo, jag använder den hela tiden För jag kommer och mina serietidningar ja. För läsplatta och serietidningar Är underbart Just hur de zoomar in på alla rutor och sånt Och som du sa, lätt att köpa Jag behöver aldrig gå utan en serietidning Nej det är som nu är låg i helgen och du snackade om Venom Jag bara, Venomverse Jag, bara, ska, jag ska jag åka in och försöka leta den i stan? Äh, vänta, jag har två klick bort så har jag alla Venomverse som är ute Bara ding, ding, ding, ja, färdigt Exakt, exakt Så det är liksom ingenting Det enda som är, det enda som är negativt på det viset Eller på, på det viset, jag ska jag säga För min del Jag som på bara telefon, har telefonen ja. Vissa serietidningar Vissa, vad ska jag säga, tecknare Mm. är väldigt svåra att läsa på telefon för att skärmen mm. är mm. för liten. Det blir alldeles för alldeles för plottrigt på samma skärm när mm. telefonen är för liten helt enkelt. Den skärmen men det är inte för alla. Alltså det är väldigt få tidningar jag inte anser att jag kan läsa på telefon, mm. men de finns ska man veta. Så att har man en platta då är det där jag skulle installera appen och läsa den på, om jag säger så. Ja, jag förstår inte varför du inte har köpt en platta än för tusen spänn bara för att sitta och läsa, det är inga pengar för det Nej. kommer ju fyllas upp snabbt Jo men visst är det, så. Det är, visst är det så, men det är också just för att jag har inte stött på tillräckligt många tidningar där jag, där jag faktiskt behöver en större skärm Det är därför ja. jag inte har gjort det, det, det är helt ärligt, det, de tidningarna jag vill läsa går alldeles ypperligt på telefonen Once you go surfplatta you don't go back <laughs> Så kan det absolut vara va, Men jag har inte gått dit än så det är därför jag inte är fast uh, Plus att det är lättare att handla Comics, det är både plus och minus Det är lättare att handla på en surfplatta För du behöver inte gå igenom massor med hinder För du har från alla alltså Alla bolag på en app ja. Och det kan bli dyrt ja, alltså, Om du köper mycket Det där är ju supernyfiken på Men det där kanske, det är som sagt är något jag får väl förlura på om det är så att jag skaffar den Om inte annat Alltså ska du comic halla jappa på telefon ja. så måste du hyra Exakt, det här jag inte fattar. Okej, okay, men då, då kan ja. vi dra på den pengen. Du som åt på plattan. Hyra. Hur ja, det är, funkar den? Exakt så på telefonen där du har se alltså Marvel. Ja. Du lägger det står liksom ja, priset och du lägger det i varukorgen och så handlar du. Okay. Exakt så. Det här med hyra det finns inte. Alltså, du kan säkert hitta det, men ja. det, det står liksom, priser och allting så du köper som vanligt. Så kommer appen på platta är underbart. Fan vad smidigt för att det, det, det är ju någonting som stör mig som satan. Jag har ju Comicsology, jag har Marvel, jag har DC, jag har Dark Horse. Allt, mm. Alla de här finns på Comixology. Alltså alla tidningarna. Men Precis. för att jag ska kunna köpa dem och skaffa dem på min telefon utan att ha en prenumeration hos Comicsology, mm. så måste jag använda var och ens specifika app. Nu kan det vara jag som är helt Bortblåst och inte har hittat rätt app Men den comexology köpen jag har, där måste jag Ha en prenumeration eller Logga in Och jag bara kan ladda ner Och se de tidningar jag faktiskt har köpt I de andra apparna, jag kan inte Precis. köpa några egna Tidningar, så att det där låter ju skitsmidigt Och är det så på alla plattor Så då Då tog vi ännu ett steg närmare För att jag faktiskt skaffa den, ska jag säga det var ju just därför jag slutade använda telefon För jag hade ju också alla Och jag hade inte plats på min telefon för allting och sånt där Nej, nej Det var ju därför jag bara, jag vill bara ha kommit Solid-appen Och det funkar på Android-plattan som jag har Aha. Så nu, jag tog bort alla appar Jag använde inte någonting på telefon för jag har allt på min platta Och det är där jag läser Plus att skärmen är underbar att läsa på Så är det, där jag kan jag du sängen någonting. och få det upplyst och allting undrar om det är så att det har med Android och Apple att göra jag kan inte se varför det skulle vara någon större skillnad, men det kan vara. Mm. Men... Ja, vi får lura alltså... på det helt enkelt. Ja. Eh, Abon en Comics då? Ja. Eh, innan vi hoppar på in på veckans som vi alla skulle läsa tillsammans, så tänker jag just nämna att jag har, du har läst ett nummer av Venomverse var det så? Ja, jag har läst första numret. Och jag har läst tre utav fem, tror jag det är. Okej, okay, ja. Och Det här är lite intressant för Venomverse handlar då om att eh, du är just eh, den klassiska Venom, mm. Eddie Brook. Eh, han åker, på något sätt, han slåss ja, i sin värld eh, mot det, är det Hobgoblin eller är det, Nej, det är Lantern, det är ju, vad heter han? Vad heter han bara, Lantern? Är det, det är väl Pumpa Face eller? Ja, vad heter han, han heter Lantern någonting. Jo, oh, det vågar jag inte svara på. Ja, jag oh. har läst honom två gånger alltid mot Venom men jag kommer inte ihåg han heter. Det är någonting. Jack Lantern. Ja, eh, någonting sånt. Det stämmer nog. Eh, Jack Lantern. Ja, men jag tror det han heter det. De slås och helt plötsligt så försvinner Venom, för han åker in som en portal. Han vet inte hur eller någonting. Helt plötsligt kommer han in i en annan värld. Och möts av massor med olika Venom för alla vet ju att Venom är ju ett symbiot som tar över en host, ja. en annan människa. Här har han tagit över massor olika superhjältar. Han har tagit över Rocket Raccoon, Venom. Eh. Han har... Eh, det speciella som har fört dit alla genom sin portal är ju eh, Dr. Strange. Hugo, nej, inte Hugo Strange. Dr. Strange heter ja. han ju. Och så är det jättemånga Spider-Man och alla. Så alla har tagits från olika universum. Captain America, Från sina med. olika... Vad har du, ja, Captain, det jag tror inte hur många som helst. Ja. Alla har tagits från sina universum för de och sina olika symbiot kommit in i den här världen som han har. För att de gemensamt ska slås mot ett nytt hot. Som jag kommer inte ihåg vad de heter, men det är som vita antikroppar som förgör vända symbiotet och gör sin egen mutation av dem. Ja. Och det är egentligen det hela ihop. De som, de här vita alltså de är lite som skrädd. Alltså första gången man ser dem så är de de kommer att möter dig som eh, ska man säga, hallucinationer eller vad ska man säga. De föreställer någonting annat. Mm, mm. Tills de attackerar dig eller att du kan se bort igenom dem. Ja. För då ser de att de är bara små vita monster. De ser ut som nästan eh, Ansikterna ser ut som eh, Hur ska jag förklara dem då? Eh, jag försöker... Tänk Super Marios eh, De här blommorna ja. Som de där de fast I ansiktsform helt enkelt Att gå rakt fram mm -hmm. Så fast helt kritvita Och hoppar de på dig Tar över dig så tar, äter de upp Symbiotet och du får Du som eller De blir en de blir med symbiotet och du som bärare, alltså din mänskliga form, dör. Ja. Men symbioter blir mycket starkare men blir kontrollerat av de här helt enkelt. Ja. Ja. Och det är lite småklurigt på det sättet men det är egentligen allt som... Det är flera om där och de ska slåss mot de andra som har tagits över. Mm. Och det går ganska fort. De blir attackerade och väldigt många dör på en gång. Spiderman man förs över på en gång. Captain America förs över på en gång och lite sånt där och de ska slåss mot varandra. Den som den vita antikroppens huvudskur kan man säga ja. är Dr. Doom. Det är han som för alla order. Oj. Medan Venoms liksom huvudkaraktär det är ju då Dr. Strange. Ja. Och de håller på att kämpa mot varandra och så, det är väldigt intressant. Så jag funderar hur långt hade det kommit när du läste Alltså, jag har ju kommit första numret. Eh, alltså, det är verkligen ingen spoiler för du har ju uh. du har typ nämnt allting redan. För det som händer uh, är ju att eh, Eddie Brooke kommer över till det här universumet. Han stöter uh. på eh, Dr. Strange. Strange uh. förklarar vad det är som händer. Att de här två fi eller den, den här nya fienden, om ska säga så, uh. har ju slagits med symbioten länge, alltså tidigare. De har jagat symbioten mm. innan de fick den. Det är inte någonting nytt som händer Utan det här har hållit på liksom i. Vad jag fattade Århundraden tidigare ja. Den här, den här robot, eller miniroboten eller vad det Har ju jagat symbioten ja, Så länge man kan minnas i alla fall ja, eh, Nu är det ju bara så att Symbioten har bondat med de här Karaktärerna så därför lär ju Skydda sin symbiot Och det är därför ja. de är där för att slåss Och för att försöka förinta de här dr. Strange försöker förklara det För Eddie Brock Uh, deras lilla möte blir Ambushat av Hulken tror jag det är. Ja det kan nog stämma Där ungefär jag tror, jag tror att hela Det sista numret slutar i stort sett med att Spiderman mår inte så bra Om vi säger så Nej okay, där, ja. där slutar första numret Och så långt, är jag, så långt är, har jag läst om man säger Ja uh. Jag kan ta lite fortsättningar för jag har inte läst helt klart hela men det tar lite snygga turns ändå som gör det okej okay, att läser vidare. Ja, ja. Eh, Doctor Strange blir fångat tagen. Okay. Men han har ju en magisk kraft som håller borta de här. Ja. Men den håller på att sjunka. De, håller, de har flera magiker som trycker på honom men han är ju en ultimata liksom. Mm -hmm. Men de tycker för att försaga honom så att de kan ta över honom också. Ja. Och då berättar eh, Doctor Doom därför honom att ja, du, du tror säkert att det var din idé att ha hit alla vänner för att slåss mot oss. Ja. Men du har bara... Du, vi har, liksom, du har blivit lurad till det. För du har öppnat upp ett helt smörgåsbord för oss. Alla vänner symbioter här. Det är bara för oss att ta tillbaka. Och då ser man paniken i... Liksom, då, då strange ögonen. Han fattar vad han har gjort. Ja, ja. För att alla var i olika universum. Då hade det varit mycket svårare att få ta på dem. Nu är alla på en plats. Mm, tack. <laughs> Verkligen. Varsågod. På silverfat. Och, det är, liksom, och det, det är lite där de tar den vägen. Aha. För de liksom, Man kan döda de här vita, men man måste. Det är väldigt riskabelt att gå i när kontakt sånt för du blir väldigt lätt övertagen. Och ja, jag, det verkar som. eller Så de pratar i första numret så mm. räcker ju verkligen med att nudda de här för att du ska vara finit den här, ja, alltså, lite den här lilla alltså, I deras första stadie ska jag säga. Så är det. Ja. I deras första stadie så räcker det med att en symbiot nuddar dem. Så är du körd. Däremot, Precis. när de har konsumat en symbiot redan. Då är det mm. bara fritt fram. Puckla på så mycket åter. Precis. Precis. För är det en ny host. Det är bara döda Ja. Men de är mycket starkare än om de symbiotiska. Det är fortfarande svårt. Men är det första stadiet att. Du får inte röra för då tar den över dig På en gång ja. Det roliga som hände sen Det är att de, för, de vet ju inte Hur de ska kunna ta det här Vem de symbioter kommer inom i närheten Hur ska de kunna döda eller göra någonting De är för svaga Så Eddie Brooke säger det Det här är skabelt, men det finns en, ett sätt Men det kan också bli våran död Och alla bara Aha och så går det lite vidare och sen tar de liksom. de för in en karaktär till in i deras värld. Okej. Okay. De för in Carnage. Ah. Carnage är alltså den röda ah, vännen ah, som nice. är anti och han, han är ute för att döda alla vänner helt enkelt. Ja. Ah. Men Eddie Brooks säger det liksom att för ha det är Carnages jätta skön. Han bara, hey, "You ain't my daddy, my, I killed my daddy, I will kill you all" det blir helt galen. För han vill döda alla. Han, men är som Carnage. Men pappa är vän om mig som han kom ifrån. Ja, Venom, bla, bla, bla. Ja. Så han skulle vilja döda alla, men Eddie du bara. Men lugn, lugn. Du ska få döda, men det finns några starkare än oss. Och dödar du dem först, dödar du dem först och så kan du ta oss senare. För de vill ju bara skjuta på dem. Ja, och han, jag tror han är Spiderman som han får slåss mot. Det är någon han får slåss mot först. Jag kommer inte ihåg vem det är nu. Och Karl blir alldeles till sig och bara. Åh oh, jag ska få smaka på blod och liksom han, Så han börjar ju mörsa Och han kan ju ta det på dem utan problem Och han behöver inte vara rädd för de här första stadiet heller För de kan inte ta över hans symbiot ah. Så han går ju batshit crazy Och det är ju så de ska slås mot honom nice. Och han är stört skön carnage Han liksom säger hela tiden Åh oh, jag vill ju döda dig Eddie Brock jag vill ju verkligen det Men ja men vi tar dem Okej, okay, vi tar dem först och sen döder jag dig Och liksom håller på hela tiden och snacka. Oh, yeah, går klar. emot dem, liksom går sin egen väg Och liksom han är så nära att döda allihopa lite så här För ingen av dem litar ju på honom Han kan ju gå vända helt hållet ja, Men ändå ja. han följer med dem och sånt där Och det är egentligen där jag har slutat För jag har inte kommit mycket längre, har, han har kommit in i deras värld Och nu ska Venom, alla olika Venom Tillsammans med Carnage Befria Vad heter, eller de vet inte Om Hugo Strange, äh, Doctor Strange Lever eller inte Nej, nej men de ska dit och se om de kan de ska förgöra för liksom hotet så att de kan komma hem igen. Det är hela det. Allt går ut på. Men fan vad coolt. Det är som en asballhistoria ju. Men okej, okay, ja. fråga till då då. Är den färdig? Eh uh, jag vet inte. Det är fem nummer ute nu. Ja. Uh. Jag tror inte den är färdig. Okay. Men jag vet faktiskt inte. Jag har inte läst på så mycket. Det får vi får se om som sagt, jag har två eller tre nummer kvar Så när jag, jag får ju se om det finns ett slut där Annars lär det komma fler För då var jag nästan lite nyfiken på att skaffa de här nummerna också Så kanske vi kan eh, dra en eh, genomgång När allting är färdigt också ja. För att det här lät som en skitballhistoria Verkligen Ja, alltså det, det var inte så. Alltså, visst, det är kul att se alla olika som Deadpool tillsammans i venom symbiotet och alla olika Rocky Raccoon. Ja. Det är helt okej, okay, men det hände som inget för de, de var inte tillräckligt för det här vita så jag bara, Men hur ska de ta det här? Men så fort Carnage kom in så blev det helt plötsligt en ny nivå på det hela. Och jag bara. Okej, okay, nu ska vi se vad som händer. <laughs> ja, visst, för, för jag ska säga helt ärligt att första numret är så här. Njäh. För mig skulle jag säga ja. Men när du säger att det där, att, att liksom den tar Den där vändningen mm. Då skulle jag faktiskt kunna tänka mig att fortsätta läsa Alltså att eh, Ta ner fler av numren verkligen Jo men de gör lite schyssta grejer Jag tror du skulle uppskatta nummer tre i alla fall För det tar lite twist and turn Som är helt okej okay ändå Ja ja. då ja, jag kommer nog antagligen ta och kika på Och plocka ner dem i sådana fall skulle jag säga Du that uh. Men då har vi ju numret som vi båda har läst då. Ja. Och det är ju ditt nummer så jag kan säga att Du kan ju få presentera det helt enkelt Ja, det är Ant-Man mm. alltså, Jag skulle gissa på att den är, den är ju från 2015 Den kommer och är i stort sett en serietidning Alltså en serietidning som kommer efter filmen Som kommer samma år för mm. att Hank Pym det, det, Hela serietidningen i sig börjar med En liten inforuta som säger att Hank Pym har gått i pension Scott Lang har tagit över eh, mm. På exakt samma sätt som i filmen i stort sett Han har snott dräkten ja, eh, De berättar inte hur För den här, story, den här storyn har inte med det att göra Men de, de säger i stort sett att Scott Lang snodde dräkten eh, Hank Pym godkänner honom Och säger att Ja ja, behåll skiten, kör ja. Gör ditt race liksom eh, Ja precis Och det är där egentligen vi, vi får hänga på ant -Man. Han mm. <laughs> Hela superhjältegrejen för hans del Är ju över Alltså vi har gått förbi filmen Han ska försöka ta sig vidare därifrån I stort sett Han har inget mm. jobb, han har ingenting han, han är skild dessutom Så nu får du följa honom Där han försöker få ett jobb Där han försöker söka jobb Hos Ironman. Man mm. eh, han, han har lite problem hemma Han har ju en dotter ihop med sin exfru eh, Som <laughs> han eh, ja, det, det, De är inte riktigt på samma nivå så att säga Han och frun om vi Nej. säger så Och det är egentligen det hela tidningen handlar om mm. ja, Men jag vad, Alltså. Precis det är skottlägg Det är det här Uh, han är en loser helt enkelt. Det är det här, de beskriver hela. Han är en jäkla loser. Ja. Han har ju liksom. Han bor i en typ skåkartongkänsla <laughs> sådan. Alltså, han kan bli lite, så kan han. Ja, men, bo i ett dockskåp liksom, För honom är det lyx. Ja, ja visst, jäkla, Exakt exakt. <laughs> uh, och som du sa, han har en dotter. Och det, det just den delen gillade jag med den här berättelsen. Ja. Att de beskriver varför han snodde den här Ant-Man-dräkten ja. av Hank Pym var för att hans syster, äh, dotter var sjuk ja. och behövde... Så han tog den där för att kunna ta pengar, sno på sig och för att rädda sin dotter. Och det, det gör han, han lyckas med det. Mm. Och liksom, och det är därför han får så godkännande av att ja, men du gjorde ändå, men ja, du, har, du har gjort dumma grejer, du är en inbrottstjuv och allting. Men du har ju sonat dina brott, han har åkt in i fängelse och allt sånt där. och Nu har du liksom, ja, hon, dottern lever och allting och jag gillar den uppbyggnad att man fick på ett så kort nummer fick man känsla för honom ändå, just det här att dottern har är sjuk och man förstår varför han gjorde det ja, han gjorde. verkligen, verkligen och, han, och de drar ju faktiskt en snabb förklaring, precis som du säger, de lyckas med de lyckas med att bygga upp jävligt mm. mycket på ett nummer, för att de drar ju en jättesnabb förklaring i början hur han får, alltså varför han gör det hela och han snor, ja. ju, han snor ju direkt den av Hank Pym eh, för att kunna frita Läk, den enda läkaren i stort sett som det. kan operera dotten. Men för att lyckas frita henne så måste, så måste. Så måste hon måste han besegra, nu kommer jag inte ihåg vem det är bara för det För de blänker mm. över det väldigt fort. Men han måste besegra någon så att han kan frita henne så att hon kan operera dotten. Och ja, det, och bara den biten gör det verkligen så att. Shit, han gör verkligen. Han gör allt. Det finns verkligen någonting bakom det han gör. Han har mm. inte bara blivit träffad av en meteorit. Eller han har inte bara liksom blivit träffad av radioaktivt regn. Eller någonting sånt där. Nej. Utan han har verkligen en anledning till att göra det här. Han måste få tag på pengar. Eller han måste få tag på. På den liksom. På den läkaren som. Den enda läkaren som klarar av det liksom. Mm. Det. Det finns verkligen desperation i honom Och det tycker jag de har gjort skitbra I den här serietidningen verkligen Och det är ändå bara ett nummer Jag har faktiskt inte fortsatt läst vidare än Dock så kommer jag vilja göra det Jag kommer nog vilja läsa ett par nummer till För att se mm. vart de tar det här någonstans För att det jag, har, det jag verkligen har tagit från den här tidningen Är verkligen hur de Bara för att du är superhjält det betyder ju inte att Allting är en dans på rosor verkligen. Och det tycker jag Nämnsigt. de har lyckats med skitbra här För att de visar verkligen hur han hur Scott Lang, han går på en intervju precis i början av serietidningen. Ja. Uh -huh. <laughs> alltså han, han är ju verkligen helt bakvänd hela hand för att han går dit i Ant-Man dräkten <laughs> för att det är de finaste kläderna han har säger han. Mm. Det, han sitter där och pratar med sig själv. Det är också därför jag tycker om Ant-Man lite grann för att han är läskigt nära Deadpool utan att vara Deadpool för att han har lite samma mm. humor eller lite, han har ändå den här humorn och han sitter och pratar för sig själv i huvudet. Han har liksom en inre röst Som, som liksom mm. säger åt honom att Men Skott, håll käften nu För säger du ett mm. ord till nu så kommer det gå till helvete Det är liksom hela den biten Och det tycker jag de gör jätte jättebra mm. Innan du går vidare där tänkte jag bara säga Just den här humor du tog upp ja. Den är ju Så jäkla lik som liksom ant en filmen ja. som vi har sagt att Hur bra den humorna är Att vi inte riktigt var säkra på att man kunde få det i serietins form det tycker jag de har fått. Hur man har de satt skitbra i den här serietidningen? Den har de verkligen säga. nailat asbra, det håller jag med om. Det är, man har de här små, små gliringarna eller one såna och så det har de fått till superbra, verkligen. Mm. Eh, sen när man kommer vidare, sen när han börjar snacka med Iron Man, Tony Stark ja. och de här. Och jag gillar det att de anser inte honom som en hjälte. Nej. Han, han är liksom bara en nolla ja. det, är liksom, det är lite den känslan man får och det sätter de också riktigt på att du har direkt den mm. men du, det är, du är ingen hjälte för det och liksom, de ger, bara för att du har en schysst direkt så tänker inte vi bara öppna våra dörrar för det, utan du måste ju bevisa kämpa för det här ja. och massa sådana där grejer och det tycker jag de också beskriver väldigt bra i den här överhuvudtaget hela det numret är en jättebra uppbyggnad för Lang, som man om man inte har läst om honom tidigare mm. Så under bara ett kort nummer så har de beskrivit så mycket för att man vill bry sig om karaktären Man bryr sig om Ant-Man, man bryr sig om hela hans dotter och allting där här uppbyggnaden om just Scott Lang, Så tycker jag är ett jätte, jättebra nummer Och det är ofta det man pratar om med tingar. Om man ska börja läsa på någonting nytt, var ska man börja eftersom det finns så många olika och sånt där Och det här är ett perfekt nummer om man vill börja läsa Ant-Man Så är det här exakt vad jag vill ha mm -hmm. som ett första nummer så vill man läsa Ant-Man, då säger jag absolut. Ant-Man från liksom Issue 1 från 2015 är perfekt nummer att börja med för dem. Så det är punkt och pricka vad jag vill ha. Eh, däremot, så, jag skulle ju inte säga att det här är en superhjälteserie. Så här långt. Inte än. Eh, så här långt. Precis. Det kan absolut gå vidare till att bli värsta stora slagen och allting sådär, men jag tror inte det. För att jag känner verkligen att den som skriver det här. Försök ju ändå säga någonting med det Känns det som i alla fall Just mm. att försöka ändå visa att Det är tufft för alla Alltså det, det, mm. det, det är inte liksom Bara för att du är superhjälte så Går allting kanon Utom det, det är tungt Även för dem också i vissa fall De har mm. även familj Det är väldigt sällan vi får reda på sånt här Eller får se sånt eller får läsa om det tycker jag Eller jag har läst väldigt lite om det i alla fall mm. Därför tycker jag det här var ett skitroligt nummer Just för att du får se att han har en exfru, han har en dotter. De, han och exfrun bråkar konstant om liksom så här när ska jag få ha en eller varför, mm. varför får inte jag träffa henne? För det är någonting som jag tyckte var väldigt intressant just efter den här intervjun i början. Efter att han har pratat med, med mm. Iron Man. Nu, Vad heter han? Tony Stark. Tony Stark, tack. Tack. Eh, så ger skott Langs sig ut på gatan bara och går runt och pratar med sig själv och funderar mm. över vad han precis har gjort eller vad som vad, vad som precis hände på den här intervjun och då visar det sig bara så här han verkar i alla fall vara genuint att han fattar inte att han, han, han går precis utanför skolan där hans dotter mm. går i skolan hon kommer ut skitlycklig över att han är där han säger wow, mm. vänta nu, är jag här? Åh, oh shit. Oh ja, jag har skitts samman. Du kan väl följa med dig hem liksom. Han verkar inte ja, vara den bästa farsan om vi säger så. Där, när de kommer hem, de står utanför liksom. Utanför det med hos exfrun. Hon kommer ut och blir shit förbannad för, för att han inte har kollat med henne att det där var okej. Okay. Att mm. liksom så här, Du måste kolla med mig först innan du får träffa henne. Och bara där visar jag ändå på att. Det har gått rätt långt för att då, då verkar det som att hon har ensamvårdnad. Men han ja, har han har att träffa henne. Då har det gått rätt långt. Och det, det tycker jag ändå visar ett, en, en till nivå på det hela. Att, okej, okay, det, det här, här är ett förhållande som går ruskigt, knackigt. Mm. Och, och det tyckte jag var väldigt, väldigt intressant att få läsa om. Eller att få se liksom, mm. hur de bygger upp det hela och hur de liksom verkligen visar att shit han har verkligen inga pengar det går verkligen inte bra för honom han bor i precis mm. som du sa i stort sett i, det visar de väl inte men i stort sett i en skokartong det är liksom ja, verkligen han har ingenting han ligger på en madrass på golvet liksom mm Liksom lyxen han har det är att de kollar på Stobins tv. Då sätter han sin telefon och så liksom gör han både sin dotter och hans toksmå. Ja. Så att de har sin privat liksom biograf att de tittar på hans telefon. Ja, exakt. Det är liksom den lyxen man har. Man bara, okej, okay, ja men, fina Han använder direkt en liksom kreativ. Men det är som du sa, det är inte jättemycket action i den här. Nej. Utan det här är ju bara en enda lång uppbyggnad. Ja. Det jag gillar med det här numret är att från och med nu kan det gå var som helst. Exakt. Jag kan fortsätta på det seriösa. Eller det kan bli ren action, det vet inte jag. Men jag tycker jag har fått den uppbyggnad jag behöver för att det ska kunna gå åt två olika håll. Och jag kan gilla vilket sånt. Ja, absolut. Så det är absolut. ett jättebra nummer på det sättet. Eh, för att kolla då. Jag, jag säger att jag kommer att läsa fler nummer. Eh, vet inte hur snart jag kommer att läsa fler nummer, men jag kommer att fortsätta läsa den här serien. Mm. Det, det kommer jag absolut att göra. Hur ser det ut för dig? Eh, jättebra nummer. Eh, de har gjort mig intresserad av skuttling och sånt. Jag bryr mig inte om Ant-Man för fem där. år. Nej, jag kommer inte fortsätta. Hade jag varit inte... Alltså, skulle jag bry mig om, om liksom, Marvels sida på det här, alltså Ant-Man och allt det där åt det hållet ja. då hade det här varit ett jättebra nummer att börja med och mm. fortsätta. Men jag bryr mig inte om karaktären Ant-Man så därför kommer jag inte fortsätta. Ja. Jag släpper den här. Jag har ju tyckt att Ant-Man är ganska intressant hela tiden just för att här mm. har du äntligen, ska jag säga... En superhjälte Eller Inte en superhjälte Det, det är fel Men eh, Någon som Är lite eh, Mer som Batman Han mm. har ingen superkraft Han har ju dräkten Ja, ja Men han är inte Alltså han är ju inte en superhjälte Han är ju inte Han är inte stålmannen Han är Han är inte, inte odödlig om man säger så Nej men exakt Han, han har liksom ingen riktig superkraft han har dräkten, ja. Han kan bli liten, han kan bli stor, hela den biten, ja. Men det bygger också bara på att han har dräkten. Mm. Så att det här kan jag tycka, det här, det här är sjukt intressant. Det här har verkligen fått upp ögonen. För jag har faktiskt letat efter någonting, någonting mer än filmen. Att få, få liksom grotta ner sig i med just Ant-Man. Däremot mm. så är jag lite besviken på hur dräkten ser ut. Jag diggar inte riktigt hans hjälm Ska jag säga Om vi nu ska gå in på detaljer I den här serien Jag hade faktiskt föredragit hel, Helhjälmen Som man har i filmen till exempel mm. När man ändå har tagit När man ändå har tagit Hela den storyn därifrån Hade man kanske kunnat inspirerats Lite mera utav Även av dräkten ja. Jag tänkte inte alls på det kan jag säga Det enda som jag blev besviken på Det var att vi aldrig fick någon Anthony. Alltså du är så sämst Det är så det där <laughs> Ja, absolut eh, Men vi hade väl Herman Mattsson på den här sidan va Jo Jag hade pratat lite där Herman Mattsson skriver så här Ant-Man 1 var lite seg till en början Och jag fick lite svårt att greppa vad det handlar om Men det kanske är genomgående För alla nummer ett av comics Plus att jag fick pausa då barnen störde mig Stökle. Därför man ska knipsa så jag säger bara det klarade upp sig så småningom men för ett inblick i hans struliga liv och slutet av numret fick en att vilja veta hur det ska fortsätta. Mina tidiga erfarenheter av Ant-Man kommer från Avengers, en tecknad tv-serie med Dr. Hank Pym som en arrogant och negativ karaktär som endast är med Avengers för att frugan Wasp är med samt Scott Lang från långfilmen Ant-Man. Har man sett långfilmen så känner man igen Scott Lang-karaktären, mycket humor dock mycket humor, dock lite mer slagen och för lite tro i sig själv. Utan att recensera och skriva allt för mycket tråkig text så blir det jag ändå nyfiken på att se vad som händer i det nästa avsnitt. Och jag kommer läsa de nästa fyra numren som kommer för att köpa alla fem. Jag eh, håller med dig också, Herman. Jag, jag kommer att läsa jag kommer att köpa de numren och läsa vidare jag också för att jag vill se precis som du säger, jag vill se vad de tänker ta det här någonstans för att, och du sa det också, Nico, att jag tycker det, det har, mm. de har gjort en så jäkla bra uppbyggnad. Så att nästa nummer, eller nästa två nu, alltså de nummerna som kommer, kan verkligen gå åt vilket håll som helst. För att de har mm. verkligen byggt upp Skottläng i det här numret. Precis. Och nu, nu ta mig vidare. Berätta vad, vad ni liksom. Vad är det för story ni vill berätta för mig? Mm. Ja, men det är helt enkelt. Vi båda er tummar upp, och Herman också. Det är bara det att eh, jag kommer inte fortsätta, men det verkar ju du kunna. Så det ska bli intressant att se eh, om den kan hålla den här nivån den ändå har satt. Absolut, det, det tror jag också. Det, ja Nej, det är verkligen någonting som vi ska. Eller någonting som jag ska fortsätta läsa. Det är det, absolut. Mm. Eh, nästa vecka då. ämnena är Pimp My Konsol, där vi ska prata om alla olika konsoler och färger och allt de gör till de olika konsolerna nu för tiden. Mm. Och hur man prioriterar. Hur prioriterar man vad man vill göra med sin tid? Uh, Abba, veckans comics nästa vecka är Lock and Key Welcome to Lovecraft, issue 1 från 2008. Det ska bli väldigt intressant att läsa. Uh, men innan vi avslutar dagens avsnitt så har vi fått en lyssnarfråga. Mm. Och det är från Herman Mattsson. Jag lyssnar precis färdigt på avsnitt 77, där Hårsta skickar in frågan Vem man vill intervjua Farna ville inleda sin intervju med Vin Diesel med varför Det fick min lyssnafråga Att poppa upp Vem eller vilka skådespelare Kända profiler inom bredsagt Nördvärlden Vill ni skälla ut är riktigt ordentligt Har du någon som du Liksom bara tänker Varför gjorde du så där? Nej, inte så här på raka. Alltså, jag skulle vilja skälla ut. Mm. Jag kan ju börja ganska den, den som alla tänker på. Ja. George Lucas. <laughs> Varför George Arbinks? Vad tänkte du med? Va ja, ja, Vad? Ja. Va? <laughs> ja, det. Är... Vi kan ta en annan. Vi kan ta Bruce Willis. Varför sånt Ashle? Varför är du sånt här? <laughs> <laughs> eh, jag kommer inte ihåg varför vi var så förbannade på Windes eller var det just var det X triple X eller var det, Alltså jag försöker jag jag ihåg. att minnas var det att någon vi ville alltså, var det bara rent generellt någon vi ville intervjua eller var det någon speciell anledning varför vi ville intervjua dem för att Wind Diesel i sig, vet fan, varför jag skulle vilja intervjua mm. idag? I dagsläget. Jag har för, för att det bara karaktärer vi vill intervjua. Så alltså, du skulle Vin diesel, var det bara. Alltså, varför jag bara? Ja, okej. Okay. Ja, <laughs> ja, Hårsta men... skriver här, regissören för Foster the Furious. Ja. ja, där, i och för sig. De borde ju faktiskt på riktigt få sig en riktig, riktig örfil, nästan. För det måste vara... Samtidigt är det är jättesvårt att skälla ut någon när man, när man vet att de bakom, bakom ryggen bara så här bara pengar pengar pengar. Mm. Det, är liksom, det enda de jag kan skulle tänka vilja på sätta är att du alla... får hur mycket som helst för dem så att... ja. alltså, jag skulle vilja liksom, fråga alla vi som går och faktiskt tittar på filmen och <laughs> fortsätter få dem vad håller vi på med? Kan vi inte bara sluta? Ja, det, det, det skulle väl vara någonting i och för sig nej Någon sådär som man är jättepitter på just nu, det kan jag inte komma på Det, alltså det är det de finns som håller på med alla effekter, effekter som skulle jag vilja Det finns ju säkert hur många som helst Men just för tillfället kan jag faktiskt inte komma på någon sådär Helt uppenbar som jag verkligen tycker att Vad i helvete har ni gjort liksom? Nej, mm. äh, ingen pitter utan jag skulle väl vilja Alltså man skulle ju hårt att skriva Det var en karaktär du ville intervjua och spendera en dag med huh. Det var för hans fråga så du vill minns du jag, Ja jag minns numret faktiskt Eller alltså jag minns numret Jag minns avsnittet Men mm. kan inte komma på varför jag bestämde mig för nej. honom Men okej, okay. ja Nej det, det är svårt Nej men som sagt det, nej, Vi är så bittra just nu på The Fast and the Furious så där nu, nu tänker man ju bara ja, The Rock vad håller du på? Kan inte du bara ta, göra dina bra filmer så kan du sluta vara med i allt? Vi <laughs> behöver inte Jumanji, vi behöver inte Flera, The i Furious, vi behöver inte. Äh. Men det var väl veckans fråga, vi har väl inte så mycket men jag kan inte komma på någon mer där. Om inte annat så vi, vi gör så här: vi, vi, vi funderar på det till nästa vecka så kanske vi mm. har några vi är riktigt förbannade på då om inte annat. Precis. Uh, Herman Mattsson skrev ju faktiskt in den själv han ville snacka. Ja. Om inte med och chatta så vill jag skälla på Transformers-filmerna. Varför har de fortsatt göra filmer? Jag var underhållen med det två första. Humor och hög coolhetsfaktor. tre och fyra underhöll, men det var inte så bra. Och feman är inte ens sugen på. Det skulle alltid spinnas på att det funnits robotar förr i tiden och varje film hamnar längre bak i tiden. Optimus åker alltid på så mycket stryk att han typ dör, men ändå lever han. Nej, skrotade. Även om det är underhållande. Eh, exakt så är det med Fasen <skratt> i Furious. <skratt> Nå, alla dessa filmer som går för långt. Resident Evil. Alla blir bara too much helt enkelt. Ja, ja. Och eh, det var veckans avsnitt. Så tack så mycket alla för det här veckan. Så hörs vi nästa avsnitt igen. Eh, har det gött. Hej äh då. Klingeling!